Evetár. E könyv címadó témáját tehát tulajdonképpen a vakvilágban felmerült gondolatok tovább gondolása, és természetesen a forrás, ihlette. Az avatára egy szanszkrit szó, jelentése alászállás. A hinduizmusban ezt a fogalmat arra használják, amikor egy isten leszállva a földi világba, halandó testbe öltözik valamilyen konkrét cél megvalósításának elvégzésének céljából. A gimerek nyelvén az evötár szó egy olyan karaktert jelent, amelyet a gamer játékos, kreál magának abból a célból, hogy például egy virtuális világban részt vehessen annak a világnak a történéseiben. E karakter az evötár tulajdonságai megválaszthatóak, és általában valamilyen módon fejleszthetőek is a karakter virtuális élete folyamán. Képes lehet tanulni, fejlődni, közreműködni a világ történéseiben, közvetlen kapcsolatba lépni annak további kreatúráival meghatározott kompetencia szerint. Tehát van amire képes és van, amire nem. Talán nem kell túl nagy fantázia ahhoz, hogy te, kedves olvasóm, felfedezd a párhuzamot a gémerek avatarja és földünk emberisége között. Hiszen ha jobban belegondolunk, amint ez az előző fejezetből és korábbi írásaimból is megérthető, Tulajdonképpen ez is egy virtuális világ, hiszen bár anyaginak éljük meg és érzékeljük, valójában egy atomokból és nem anyagból felépülő univerzum az életterünk. Ez a probléma pedig mindig is foglalkoztatta az egyes korok emberiségét. Számtalan teória, leírás és magyarázat látott már napvilágot az elmúlt évezredek során, ám ezek a teóriák a Biblia kivételével, amely egyébként maga az igazság, nem voltak képesek kielégítő magyarázattal szolgálni a világ számos csodájára, történésére. A Biblia pedig, bár tökéletesen képes erre, mégis egyfajta kódnyelven íródott, amely kódnyelv megfejtéséhez az emberiség döntő többségének láthatóan nincs meg a szellemi hozzáférése. Én, mint az előző írásomban megfogalmaztam, szeretnék egyfajta szintézist, átjárhatóságot teremteni, hidat építeni a tudományi és a biblia között. Nem kis vállalkozás ez, de mindenképpen értelmes és hasznos. Tudom, hogy azoknak, akiknek Isten nem szán kulcsot a kóthoz, azoknak nem fogok tudni segíteni semmilyen módon. Ám azok számára, akiknek Isten segít, lehetek én is egy hasznos eszköz ezen isteni szándék kimunkálása során. Tehát, Evetár! Úgy gondolom, hogy az úgynevezett anyagi világban élő földi ember esetében ez a leírás egy tökéletes megfogalmazása a valóságnak. Kérlek, most tegyél félre mindent. Amit tanultál, amit a fővonalas tudományálláspontjából ismersz, és talán azokat a meglátásokat is, amelyek a te elképzeléseid a világról. Tegyünk úgy, mintha egy tudat lennél, amely minden szűrő és szemüveg nélkül képes szemügyre venni bármilyen kapott új információt. Előző írásaim alapján amennyiben találkoztál velük már körülbelül lehet elképzelésed arról, hogy mi következik, de úgy vélem, az alábbiakban következő írás mégis egy pontosabb összefoglalása lesz leglényegesebb meglátásaimnak az ember és a világ vonatkozásában. Építsük meg tehát a hidat. Az ember nem anyagi, hanem szellemi lény. Nem lehet anyagi, mivel anyag nem létezik. Az ember tudatossággal bíró, gondolkodni képes lény. Az anyag, ha létezne, sem bírhatna tudattal, s még kevésbé lenne képes a gondolkodásra. Az általunk megélt anyagi valóság egy illúzió, amelyet ezen illúzió tökéletes átélésére alkalmassá tett, teremtett, tudatunk tár elénk. Valójában semmi mást nem vagyunk képesek realitásként felfogni, mint azt az illúziót, amely körülvesz bennünket. Amint fejjebb olvasható, a haladó szellemű kvantumfizikusok hajlanak a beismerésére annak a döbbenetes ténynek, hogy amit például mi világűrként érzékelünk, az valójában egy teljesen telített tér. Nem vákulum és üresség uralja, hanem egy olyan szubstancia tölti ki, amelyet mi képtelenek vagyunk érzékelni. Egy végtelen kvantumóceán, amelyben úszik a mindenség. Megfogalmazták ezt a szubstanciát például sötét anyagként is. Mi tehát csupán a valóság egy igen parányi spektrumát vagyunk képesek leképezni értelmezhető valóságként. Ez pedig az anyagi vagy fizikai univerzum. Számunkra ez az egyetlen valódi realitás. Ennek pedig nagyon nyomós oka van. A földi embert Isten azért teremtette ilyennek, hogy az tökéletesen el tudja végezni a feladatát. Ha az ember emlékezne arra, hogy honnan jött, ha átlátna a fátlon, látná a valóság mélyebb szintjeit, akkor nem lehetne hiteles részese a saját földi, anyagi életének. Úgy járna, mint az amerikai űrhajós a Holdon, amikor telepisát gatyával kiszállva egy két köbméter térfogató alumínium kávé darálóból, amelyben a NASA a Holdra küldte őt meglát egy USA felirattal és lajstromszámmal ellátott poros csodahajót elhagyottan a Hold porában pihenni. Astronautánk a felismerésnek ebben a pillanatában nem tud hiteles lenni a szerepében. megjegyzem -e hasonlat valóban csupán teoretikus lehet, hiszen a kávédarálós holdraszállás valószínűleg sosem történt meg, lásd Operation Avalanche. Mi tehát nem láthatjuk meg ezt a csodahajót. Ám kaptunk Istentől számos útmutatást arra nézve, hogy ez a csodahajó valahol létezik. Hihetjük, sőt tudhatjuk, hogy létezik. Az ember nem akkor kezdi a létezését, amikor megszületik ide a földre. Az ember már valaminek a következményeként születik meg adott idő szerint, adott helyen és környezetben a földre. Ez a valami nevezzük oknak határozza meg előre az adott ember teljes és egyszerű földi pályafutását. Nincsenek véletlenek. Nincs semmi oké nélkül. Értetlenség van. Ha mint mondjuk az emberi tudomány egy hibás bázispontot határozunk megkutatásaink vagy gondolkodásunk fundamentumaként, kiindulási pontjaként, törvényszerű, hogy nem juthatunk helyes következtetésekre onnan kiindulva semmilyen megállapításunkban. Ha az anyaghoz viszonyítunk, akkor egy nem létező valamihez viszonyítunk. Innentől pedig csak tévedhetünk. Az ember tehát leszületik ebbe a valóságba. Ide generál számára Isten egy avatart, amelyről a földi ember azt gondolja, hogy az ő maga. Pedig az csupán arra való, hogy a lény képes legyen kölcsönhatásba lépni ezzel a valósággal. Ezért van az, hogy amikor a lény elhagyja ezt a valóságot, akkor az avatart is elhagyja, hiszen az ehhez a valósághoz tartozik. Frekvenciája ide köti. A lénynek, embernek, van teste a földi testén kívül is. Ez a test éppen olyan, mint az evötár, földi test, csak lényegesen magasabb frekvenciájú, finomabb test. Ez a földi élet során is az emberrel van, azaz az ember valójában ebben a testében van jelen az evötár testben. Úgy képzeld el, mint amikor az űrhajós felvesz egy szkafandert. Csak ezt a skafandert Isten készítette, így funkcióját tekintve tökéletes, amelynek következtében a legtöbb használó rá sem jön arra, hogy tulajdonképpen egy skafandert visel. Ezért van az, hogy a babáknak bele kell tanulniuk az evőtár használatába. Mert először még nem értenek hozzá, nem tudják kezelni. Ahonnan jönnek, ott nem ilyen van, semmi sem úgy működik, mint ebben a valóságban. A valódi, magas frekvenciájú test nem tud megsérülni földi hatások következtében. Ha például valakinek amputálják avatarjának, Skafanderének egy végtagját, a valódi test nem sérül, az a végtag ott a továbbiakban is megmarad. Ezért lehetségesek a fantomérzékelések, fantomfájdalmak. Ezt a tudomány fantomtestérzékelésnek hívja. Pedig éppen fordítva áll a helyzet, mint úgy általában számos tudományos meglátás esetében. Mivel az anyagi testhez viszonyítanak, ezért a valódi testet tartják fantomnak. De mitől viszkedhet például egy levágott láb? A lény ilyenkor érzékeli a valódi testét. Ez a jelenség arra lenne hivatott, mint a Déjavő jelenség. Gondolkodásra kellene bírnia a lényt. Ez azonban ritkán sikerül. A lény ilyenkor inkább megkérdezi orvosát, gyógyszerészét, majd bevesz valamilyen kémiai stimulást, amellyel becsapja önmagát. De hogyan fájhat az anyag, ha nem létezik? A fizikai fájdalom egy olyan információ, amely ehhez a valósághoz tartozik. Frekvenciában leírható. Ha a tudat képes valamilyen módon kilépni abból a frekvenciasávból vagy tartományból, ahol a fizikai fájdalom érezhető az sérülése esetén, akkor a fájdalom eltűnik. Ennek igen fényes bizonyítéka a tudatmódosítással, például hipnózissal megvalósított érzéstelenítés. Alább visszatérünk még erre. Az ember frekvencia által meghatározott tudatállapota határozza meg azt a szintet, amely szinten az anyagi világgal képes kölcsönhatásba kerülni. A fájdalom egy szoftverelem, amely felülírható. Az evötár szoftveréhez tartozik és arra való, hogy megvédje azt a káros fizikai hatásoktól. Érdekes tény az, hogy bár az orvosok szerint az agy regisztrálja az emberi testet ért fájdalmat, amelyet a sérült területet és az agyat összekötő idegrendszer továbbít, maga az agy nem képes fájdalomérzetre. Egy lokálisan érzéstelenített, fejbőr felmeccsése. Koponya megnyitása után, éber állapotban lévő ember agyában minden fájdalomreakció nélkül turkálhatunk. Jogosan merülhet fel ezen információ megismerésekor az emberben, hogy ha így van, akkor például a fejfájás, a migrén hogyan működik. Ha az agy nem tud fájni, akkor mi fáj ilyenkor? A válasz egyszerű, ugyanaz a helyzet, mint a fantomtest érzékelésekor. Bár ez nem fantom fájdalom, mégis szubatomi szinten bekövetkező energiaáramlási problémák okozzák. Arra figyelmeztet, mint minden fájdalom, hogy gond van a rendszerben. Az agy egyébként önmagában egy csoda. Azt feltételezni, hogy ez a szerv a galaktikus porból a sorozatos véletlenek szerencsés összjátékaként jött létre, nézetem szerint minősíthetetlenül kiszerű és mindent alulmúlóan primitív elképzelés. Mindent egybevetve kijelenthetjük egy csodás szervről, hogy az evötár vezérlő központja. De hol vannak az emlékek, információk az agyban? Hol a memória? A magyar születésű zseniális fizikus és matematikus Naimann János egyszer kiszámolta, hogy egy átlag élet során az agynak nagyságrendileg 280 csilliárd, a 280-as szám után tegyél még 18 nullát, tehát ennyi bit információt kell. Eltárolnia Szédületes mennyiségű információ, és az agykutatók régóta küszködnek, hogy találjanak egy mechanizmust, ami magyarázatul szolgálna-e képességre. Egy ideig azt gondolták az agykutatók, hogy ezen emlékek az agy egyes konkrét részeiben vannak elraktározva. Azt találták, hogy ha egyes epilepsiás embereknél adott agyi területeket elektromosan ingerelnek, akkor mindig ugyanazok az emlékek bukkannak fel a vizsgált alanyban. Azt feltételezték, hogy agyunk felvételt készít mindenről, amit valaha átélünk, a tömegben látott összes idegen arcától kezdve, minden gyermekkorunkban látott pokhálóig. Az érvelés szerint, az egyes vizsgált páciensek mintái között ezért találtak oly sok jelentéktelen eseményről rögzített emléket. Amennyiben emlékezetünk a mindennapi tapasztalataink még legapróbb részleteit is tartalmazó teljes jegyzék, jogos feltételezni, hogyha csak úgy találomra belenyúlunk-e hatalmas krónikába, nagyrészt jelentéktelen információt találunk. Ezt a nézetet, mi szerint az emlékek az agy konkrét területeiben vannak elraktározva, azonban mind állati kísérletekkel, mind emberi klinikai tapasztalatok által hamar megcáfolták. Az állatkísérletek során patkányokat megtanítottak egy labirintusból kijutni. Majd e patkányok agyának különböző részeit eltávolították. Egyszer ezt, egyszer azt. Előfordult, hogy a patkányok mozgás koordinációja sérült, de mindegyik állat ugyanúgy kitalált a labirintusból, mint a beavatkozás előtti állapotában. Azt kellett tehát feltételeznie a kutatóknak, hogy a memória valamilyen más rendszer szerint aktiválódik. Ma úgy vélik, hogy az emlékezés egy komplex rendszer, amely nem az agy egy meghatározott régiójában zajlik, hanem számos, bár pontosan nem beazonosítható terület együttműködésével valósul meg. Én azonban természetesen egészen másként gondolom. A kutatók, orvosok, tudósok úgy kezelik az embert, az avatart, mint egy zárt rendszert, holott ez a legkevésbé sincs így. Ezáltal, mint mondtam, ha a kiindulási pont téves, akkor törvényszerű, hogy az eredmény már amennyiben sikerül azt produkálni is téves lesz. Ha belegondolunk, hogy az emberi test atomokból áll, amely atomhalmaz egy még nagyobb atomhalmazban mozog, sőt például David Bohm szerint gyakorlatilag azonos azzal, lásd a minden és mindenki egyelve, akkor hogyan határozzuk meg azt, hol ér véget az egyik és hol kezdődik a másik. Ha egy folyó örvényeit vizsgáljuk, azt látjuk, hogy maga az örvény egy jól beazonosítható képződmény, a folyó vize alkotja azt is, de hogy pontosan honnan örvény az örvényi és honnan már csak folyó, azt lehetetlen megállapítani. Ennek az analógiáján jól megérthetjük, hogyan létezik az ember teste az anyagi, atomi világban. Azt állítom, hogy az ember bizonyosan nem ott ér véget ahol mi azt elképzeljük tompa érzékeink segítségével. Az emberi test egészen bizonyosan nem egy önálló entitás, egy az egésztől elkülönült valami, hanem azzal egységben lévő, bár ahogyan az örvény is, az egészen belül egy jól elkülöníthető, megfigyelhető egység. Az, hogy az örvények csak egymást látják egyáltalán nem jelenti azt, hogy a folyó nem létezik. Mert a folyó bizony nagyon is létezik. Ennek okán folyamatos, atomi vagy szubatomi kapcsolat létezik közötte és a környezete között, amelyről úgy egyébként az átlagfelhasználónak, avatar a leghaloványabb fogalma sincsen. Tehát az agy egyáltalán nem az a szerv, amely az evötár működéséért felelős annak ellenére, hogy maga a szerv egyfajta vezérlőközpont. A kormány sem felelős azért, hogy merre kanyarodik az autó, hiszen a kormányt ehhez valakinek el kell tekernie valamerre. Tovább haladva e gondolatmenet mentén kijelenthetjük, hogy az agy még érzéseinkért sem felel. Hiszen nem az evőtár érez, így nem lehet egy ahhoz tartozó szervezért felelős. Számos alkalommal használtam már az emberi gondolkodás és viselkedés megmagyarázásának és leírásának vonatkozásában a szellemi vezetés kifejezést. Azt állítottam és állítom, hogy mindent ez dönt el egy adott egyén vonatkozásában. Képzeljük el úgy magunkat TE modell szerint, mint egy karaktert egy virtuális világban. Ez a karakter pedig állandó összeköttetésben áll egy vagy több szellemi vezetővel attól függően, hogy milyen frekvenciával bír. A látókörömbe került egy igen érdekes tudományos leírása az általam is felvázolt helyzetnek. Ezt Robert Anderson Jr. egy amerikai pszichológus írta le azt vizsgálva, hogy ha a Karel Gustav Jung által megfogalmazott közös tudatalatti igaz, akkor az emberek miért nem két lábon járó enciklopédiák? Logikus kérdés, hiszen elvileg így kellene lennie, ha minden ember egy közös információtár hozzáférésével bírna, ahogyan ezt a Jung által megfogalmazott elmélet sejteti, és ahogyan az állatvilág esetében ez bizonyítottan igaz állítás. Döbbenetes tény, testény, hogy ha például Amerikában egy hód vagy róka megtanul valamit, azt gyakorlatilag a világ összes hódja és rókája tudni fogja, alkalmazni lesz képes. Rövidesen. Visszatérve Junkhoz és Anderson megállapításához, karrierje kezdetén Jung meggyőződött arról, hogy páciensei álmai, művészi alkotásai, fantáziái és hallucinációi gyakran tartalmaztak személyes történetük termékének nem tulajdonítható jeleket és elképzeléseket. E jelek jobban hasonlítottak a világ nagy vallásaiból és mitológiáiból vett képekre és témákra. Jung ebből arra következtetett, hogy a legendák, álmok, hallucinációk és vallásos látomások mind ugyanabból a forrásból fakadnak, a minden emberben megtalálható közös tudatalattiból. Bárjunk felfogása a közös tudatalattiról nagyon nagy hatást tett a pszichológiára, és manapság pszichológusok és pszichiáterek megszámlálhatatlan ezrei karolják fele nézetet, a világ mindenségről alkotott jelenlegi tudományos megértés nem tartalmaz ennek létezését megmagyarázó egyetlen mechanizmust sem. Tehát ezt a problémát vizsgálva írta le Anderson azt a meglátását, miszerint csak az emlékeinkkel közvetlenül kapcsolatban álló adatokhoz férünk hozzá a burkot rendezett székből. Anderson ezt a kiválasztási folyamatot személyes rezonanciának nevezi, és egy rezgő hangvillához hasonlítja, ami csak egy hasonló szerkezetű, alakú és méretű másik hangvillával rezonál. A személyes rezonancia miatt az egyén személyes tudata számára viszonylag kevés érhető el a világ mindenség holográfikus struktúrájába burkolt képek majdnem végtelen választékából mondja Anderson. Tehát... Amikor évszázadokkal ezelőtt megvilágosodott emberek megpillantották ezt az egyesítő tudatot, nem vethették papírra a relativitás elméletet, mert nem tanulták a fizikát olyan szövegkörnyezetben, mint Einstein. Ezt mondta tehát Mr. Anderson. Ez a személyes rezonancia nevezetű dolog kísértetiesen emlékeztet engem az általam megfogalmazott személyes vagy egyéni frekvenciatételre. Anderson tehát bár némileg eltérő megfogalmazásban de azt állítja, amit én is. Hogy a megfelelő frekvenciák, rezonanciák, ahogyan ő fogalmaz, vonzák egymást, ezek képesek egymással kétirányú, ez nagyon fontos, kapcsolatot létesíteni, egymással együtt működni, interakcióba lépni. Azonban arra Anderson sem tért ki, hogy ez az úgynevezett burkolt rendezettség valójában micsoda, hanem egyszerűen elfogadta a bóm által vázolt helyzetet. Ám ettől függetlenül helyes következtetésre jutott, hiszen a tétel alapjaként szolgáló gondolat helyes volt annak ellenére, hogy Istent és az ő törvényeit burkolt rendezettségnek titulálta. Ahogyan tehát én látom, az avatarokban élő lények, lelkek, bírnak valamilyen személyes rezonanciájuktól függő azaz saját frekvenciájuk szerinti szellemi kapcsolattal, amely valójában az embert körülvevő energia és információ óceán lakóitól érkezik Isten engedélyével és akaratából. Ezek a magasabb frekvenciájú, így számunkra láthatatlan, de azonos vonzódású lények azok, akik a földi embert valójában manipulatív módon irányítják. Itt muszáj megjegyeznem azt a tényt, hogy bár ezen lények testi frekvenciája magasabb, mint az avatarba szorult emberi lényé, bizonyos más típusú frekvenciájuk szerint gyakorlatilag megegyeznek azéval. Lelki tisztaság vagy alantasság, vonzalom a jóhoz vagy a gonoszhoz. Ezért kapcsolódnak a jó emberekhez jó angyalok és jó szándékú szellemi entitások, a gonoszokhoz pedig hozzájuk hasonló démoni lények. Ezek azután folyamatos szellemi hatást, befolyást gyakorolva az avatarban élő lényre, végig kísérik őt egész földi pályafutása futása során. A földi ember ideérkezésekor is bír már egyfajta természettel, lelki beállítócággal. Ezt vették például észre azok az emberek, aki a születés időpontjában uralkodó csillagjegyek szerint határoztak meg bizonyos lélektípusokat. Van ráció-e meglátásban, ám mint oly sok esetben, itt is éppen fordítva áll a dolog, mint tartják ezen emberek. Az adott személy tehát nem azért lesz erőszakos, vagy szeléd, izgága vagy csökönyös, mert éppen oroszlán, rák, ikrek vagy bak, hanem azért születik éppen abban az időszakban, mert ezek a magával hozott tulajdonságai, amelyek tulajdonképpen determinálják földi természetét. Ám ezek a tulajdonságok csupán a természetét, a habitusát, a gondolkodásmódját jelzik előre az adott személynek. További tulajdonságai számos egyéb tényezőtől is függenek. E tényezők miben létéről igen nagy viták folynak mind tudományos, mind ezoterikus berkekben. Sokan állítják, hogy gyermekkori traumák vagy éppen a nyugodt családi légkör és a szeretetben eltöltött gyermekkor mindent eldönt az egzsid későbbi életét illetően. Én azonban természetesen egészen másképpen látom ezt is. Lehet, hogy vannak sztenderdek, amelyek bizonyos statisztikák alapján működni látszanak, ám az emberi viselkedés nem írható le statisztikai adatok mentén. Ahogyan nincs két egyforma ember, még az egypetélyű ikrek sem tökéletesen egyformák, úgy nem lehet két egyforma gondolkodásmódú, habitusú, viselkedésű embert sem találni. Minden ember egy-egy külön élet és sors. Azt gondolom, hogy az ember a földi élete során eleve elrendelt pályát. Fog befutni. Isten az, aki megszabja ezt a pályát, annak minden egyes mozzanatát, történését. Nincs szabad akarat, a földön minden egy fix forgatókönyv szerint halad. Lásd a szellemi Izrael és a Backstage című írásokat. E terv forgatókönyv szerint kap tehát a földi ember szellemi vezetést, amely végső soron egy kormányosként irányítja őt teljes földi pálya futása során. Az ember gondolatai nem a fejében születnek, ahogyan ezt már az első írásomban is rögzítettem. A gondolatok nem állnak meg a koponya falnál, hiszen túlnyomó részüket tekintve eleve külső forrásból érkeznek, csak az ember, aki tulajdonképpen egy vevő készülék éli meg úgy, hogy azok a gondolatok az ő fejében születtek meg, azokat ő találta ki, és senki más nem tud ezekről. Ha az emberek tudnák, hogy nyitott könyvek Isten és az Isten által felhatalmazott szellemi entitások számára, hát valószínűleg elég sokan kínosan éreznék magukat pedig ez a való helyzet. Jól lesz é -e az, ha egészen kiíz benneteket, avagy megcsalhatjátok -e őt, amint megcsalható az ember. Nem de kifürkészte volna ezt Isten. Mert ő jól ismeri a szívnek titkait. Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat. Jól ismered minden szorongatómat. Tehát az ember korán sem egy zárt rendszer, amely bármilyen titkát képes lenne megőrizni, minden az egységben van, így az összes gondolat is. Így működik a telepátia. Ha két ember képes magasabb szinten egymásra hangolódni, akkor képessé válnak egymás gondolatait, érzéseit észlelni, venni, hiszen szellemi kapcsolat él közöttük. Számos esetben leírtak ilyen jelenségeket. Egy anya megérezte, amikor meghalt a tőle távol lévő gyermeke, abban a pillanatban tudta. Egy ikerpár egyik tagja érezte, amikor a testvérének eltört karja. Szerelmeseknek, egymáshoz nagyon közel álló embereknek egyszerre támad azonos gondolata. A végtelenségig sorolhatnám ezeket a példákat. Ezek az ember-ember közötti mentális, gondolati vagy érzelmi kommunikációt bemutató példák, ám van ennél sokkal hétköznapi megnyilvánulása is ennek a jelenségnek, amelynek az átlagember egyáltalán nincs a tudatában. Ez a szellemi vezérlés, amelyről beszéltem. Ez az ember-szellemi lény közötti kapcsolat. Ez sem állandó, hiszen például az alvás időszakában nem mindig aktív. De igen szemléletes módja az edás szünetnek a bambulás jelensége is. Ilyenkor az ember kiüresedett tudattal és tekintettel néz ki az evötár fejéből. Egyeseknek még a nyála is kicsordul olyan szinten maradnak vezérlés nélkül, hiszen a vegetatív funkciók, nyáltermelés, működnek, a szívdobog, a vérkeringés folyamatos, a lélegzés is, csupán a gondolkodás szünetel. Ami ide, az anyagi világhoz, az avatarhoz tartozik az aktív, ami a szellemi világhoz tartozik az hiányzik. Éppen olyan ez, mint amikor egy gamer a virtuális világban élő karakterét valamilyen okból rövid időre magára hagyja. Aki játszott már ilyen játékkal, az pontosan tudja miről beszélek. A karakter csak áll, nem dől el, nem esik össze, csak áll és nem tesz semmit. Várja az utasítást. Ami újra mozgásba hozza. Vajon hányan gondolkodnak el azon mélységében, hogy a bambulás, egyébként teljesen általános és hétköznapi jelensége mivel magyarázható. Úgy gondolom igen kevesen, pedig igen csak érdekes és messzire mutató jelenségről van szó esetében is. Felmerül a kérdés, hogy lehet-e valódi párhuzamot vonni ezek szerint például egy gémer virtuális karakter és egy földi ember, evőtár, szellemi vezető vagy vezetők között. Úgy gondolom, hogy nem. A gamer virtuális karakter csupán egy leegyszerűsített példa a lényegre, de korán sem teljes és pontos, hiszen a gamer karakterében nincs egyéni lélek. Úgy gondolom, hogy a lény, aki az ember, földi élete idejére a szkafander fogjává válik. Ahogyan Pál a Bibliában leírta ezt. Mert most tükör által homályosan látunk. Azaz képtelenek vagyunk pontosan felmérni a valós helyzetünket. Úgy gondolom, hogy földi létünk során az Isten által jóváhagyott kíséretünk vezet bennünket, éber állapotunkban szinte folyamatos szellemi kontaktust fenntartva velünk. Ez a kapcsolat frekvenciánk, személyes rezgésünk függvénye. Kizárólag olyan szellemi entitásokkal vagyunk képesek tartós kapcsolatot fenntartani, amelyek a mi frekvenciánkhoz illenek. Magyarul egy erőszakos, indulatos, vagy éppen gőgös, fenhéjazó és hatalmaskodó emberhez nem kapcsolódik szelíd és jó szándékú szellemi entitás, mert az ellenkező frekvenciák taszítják egymást. Az én esetemben egészen elképesztő dolog történt, hiszen nálam ezt a kapcsolatot Isten konkrétan lecserélte. Pontosan tudom, hogy nem azzal a szellemi társasággal indultam, akikkel vagy akivel most vagyok. Isten, amikor megfordított engem, azaz, amikor kicserélte a szívem, feltekerte a frekvenciám, azzal együtt új kíséretet is adott mellém. A régiek eltűntek mellőlem és újak jöttek a helyükre. Ezért lett az én avatarom esetében megfigyelhető egy óriási mértékű, hirtelen bekövetkezett mentális változás. A legtöbb ember nem változik meg. Mentálisan földi élete során. Jóval inkább az jellemző, hogy stagnál az állapotuk vagy esetleg erősödik bennük az uralkodó természetük. Azaz, például ha valaki már gyermekkorában is agresszív és erőszakos, az felnőttként még inkább az lesz. Itt kanyarodnék vissza néhány gondolat erejéig ahhoz a témához, hogy ezeket a meghatározó lelki, szellemi tulajdonságainkat vajon magunkkal hozzuk, vagy itt, a földön teszünk eszert rájuk. Vannak, akik úgy gondolják, hogy amikor egy emberi lény megszületik ide a földre, akkor még teljesen ártatlan és tiszta. Természetesen valóban vannak ilyen lelkek, de ők azok, akik általában hamar el is mennek. Itt most egy nagyon durva rész következik kedves olvasóm. Az a baj, hogy mindig az igazság fája a legjobban. Az egónak. Ezért sokszor nagyon nehéz kimondani. De ettől még ki kell mondani, főleg ha az ember így kíván szolgálni. Az én írásaim nem arról szólnak, hogy minden milyen szép, minden milyen jó, nem arról, hogy fényesre nyaljuk a kritikusok egyes testrészeit, hanem az igazságról. Az pedig sok esetben nem túl népszerű mifelénk. De annyi a hazugság ebben a világban, legyen valaki olyan is, aki igazat mond. Kerül, ami bekerül. Hát fussunk neki. Ennél a témánál is fokozottan érvényes a fordított igazság tétele. Azaz, hogy ebben a világban általában minden éppen fordítva igaz, mint ahogyan azt az emberek többsége gondolja. Azok a gyerekek, aki életük korai szakaszában elmennek tőlünk, ez szerint tehát kiemelten szerencsések. Óriási kegyelemben van részük. Hiszen néhány nap, hónap, esetleg év alatt letudják ezt a mocskos világot. Ha azt hiszed, hogy ez egy jó hely, és sajnálni kell azokat, akik innen gyorsan távoznak, akkor gigantikus tévedésben vagy. Ez a világ, annak ellenére, hogy te és én igencsak irigyelt és kiváló helyzetben élünk benne, mégis csak egy pokoli hely. Attól függetlenül, hogy te és én ezt igen kevéssé érzékeljük, ez a világ iszonyatosan kegyetlen, igazságtalan és gyilkos világ. Nincs igazság, nincs tisztesség, nincs erkölcs. Mindent átítat a gonoszság, hiszen e világ helytartója maga a gonosz. Még ha a halálárnyékának árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Ez itt a halálárnyékának völgye. Bizony. Tehát azok a gyermekek, akik korán meghalnak, hamar megszabadulnak ebből a világból és gyakorlatilag hiszen, bár a kollektív bűnelve szerint bűnösek, mégis csont nélkül a mennybe mennek. Úgy hiszem, hogy ezek a lelkek valóban bűntelenek, vagy nagyon kevés lehet a preexisztenciális rovásukon, ezért írja jóvá nekik Isten ennyivel, a földi pályafutásukat. Ehhez képest a földi ember ilyenkor mit mond? Hogy lehet Isten ilyen kegyetlen? Mit ártott ez a kis csöpség, hogy meg kellett halnia? Semmit. Éppen ezért halhatott meg ennyi itt töltött idő után. Ez ajándék és nem büntetés, persze a földi ember, földhöz ragadt, téves szempontjából ez óriási szerencsétlenség. Mintha lenne olyan. Na, ezt nem. Van, amit egyszerűen nem vagyok hajlandó leírni. A forrás ösztökél, hogy vigaszként tegyen meg. De nem teszem. Azt elismerem, hogy amennyiben a fenti gondolatok igazak már pedig úgy gondolom, hogy azok, hiszen egyébként nem tárnám eléd őket akkor nekik a legjobb. Hiszen ők vannak a leggyorsabban túl ezen a világon, de ez az, amit nem lehet kimondani. 2015-ben csak Magyarországon közel 40 ezren voltak ők. Mándő pedig a tanítványoknak, lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek. De jaj annak, aki által esnek. Jaj a világnak a botránkozások miatt. Mert szükség, hogy botránkozások essenek. De jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Hány keltő, mocskos dolog ez, de Isten olyan hatalmas, hogy még ezeket a borzalmas cselekedeteket is képes a jó szolgálatába állítani. Mindazonáltal, ahogyan a fenti igék is figyelmeztetnek, nem szívesen lennék azon orvosok, sorozat tömegbérgyilkosok, helyében, akik ezt megteszik. Jó pénzért. Tehát ez egy gonosz világ, ahol talán néhány látszatra valóban, a fizikai ember szempontjai szerint jó dolog ellenére, valójában igen rossz lenni. Ez azonban a legtöbb ember számára csak e futás lezárulta után derül ki. Akkor pedig már késő rádöbbenni az igazságra. A kérdés tehát úgy szól, hogy magunkkal hozzuk tulajdonságainkat, vagy a földi körülményeink hatására válunk olyanná, enné. Én úgy hiszem, hogy mindent magunkkal hozunk. Kisgyermekkoromban egy ma is igen jó környéknek számító helyen laktam, egy társas házban. A házban és a környéken is igen sok korban nagyjából hozzámillő gyermek élt. Ilyen is olyan is. Így visszagondolva már abban a közösségben és kisiskoláskorban is jól felismerhetően megjelentek az egyes embereket meghatározó markáns személyiségjegyek. Volt tehát a mi házunkban egy velem gyakorlatilag egyidős fiú. Mi voltunk a legidősebbek, a legnagyobbak és a legerősebbek abban a kis közösségben. Ez a csupán tíz éves fiú például kifejezetten élvezte, amikor mind lelkileg mind fizikailag gyötörhette, Terrorizálhatta a kicsiket. Emlékszem, amikor ezeket a cselekedeteit láttam, azok engem mindig visszataszítottak. Bár én is meglehetősen erőszakos és önző, sőt vad gyerek voltam, mégis általában megpróbáltam megvédeni a gyengéket és igazságot szolgáltatni ha tehettem, persze csak akkor, ha az egyéni érdekeimet éppen nem sértette ez az igazság. Sok verekedés volt ilyen ügyek miatt. Később ezek a magammal hozott jó tulajdonságok a háttérbe szorultak. Sokáig a sötét oldal kerekedett felül nálam és az irányította az életem. Volt is bajom rendesen. Azután, ahogyan telt az idő, szépen lassan kezdtek megváltozni a dolgok, de a tempó azt mutatta, hogy körülbelül 400 évre lesz szüksége ahhoz, hogy elfogadható szintre kerüljek. Jött a család és az első gyerek. Ez a 400 év itt a negyedére csökkent, de még mindig tisztán látszott, hogy nem fogom megérni itt a földön azt a napot, amikor rendes emberré válok. Ne arra gondolj, hogy gonosztevő vagy hasonló alak voltam. Szó sincs ilyesmiről. Csak egy átlagos valaki voltam a tömegből, erről volt szó. Olyan voltam, mint bárki más, mint a legtöbb önző, az anyagi világ értékeit hajszoló és értékrendje szerint élő ember. Ezután történt valami olyan, ami nem magyarázható meg semmilyen tudományos vagy részionális módon. Isten megfordított, konkrétan kicserélt bennem valamit. Ez a csere persze nem csak bennem zajlott le, hanem szubatomi szinten körülöttem is. Hogy e változás hatására milyenné váltam, azt nem minősíteném, ez nem az én dolgom. Azonban az tökéletesen bizonyos, hogy nagyon mássá lettem, mint amilyen voltam lásd ezt például a vakvilág című írásban. Nos, tehát úgy vélem, az emberekben kódolva van előre mind a természetük, mind a sorsuk. Mindent, ami fontos ezek kapcsán, eredendően magunkkal hozunk a földi létbe. Azt is igaznak tartom, hogy földi körülményeink, a bennünket körülvevő világ is hatással van ezekre a tulajdonságainkra, de mindez terv szerint és konkrét céllal történik, és semmiképpen sem bír döntő befolyással a természetünk alakulására nézve. Nincs véletlen, nincs szerencse és nincs szerencsétlenség. Minden okkal és célnal, Isten által előre tervezetten és jóváhagyottan történik a Földön is. Aki ezzel nem ért egyet, az jelentős mértékben alábecsüli Istent. Isten végtelenül hatalmas és tökéletes, teljes mértékben elképzelhetetlen, hogy bármilyen entitás, legyen az maga sátán érdemben újat húzhasson vele. Teljes mértékben elképzelhetetlen, hogy valami Isten szándéka és akarata ellenére történjen. Ha valaki a bibliai igékkel akar ennek az állításnak ellent mondani, akkor nem érti az ide vonatkozó igét. Sajnos sokak esetében ez a helyzet, mert tény az, hogy Isten, aki a világot teremtette, nem tud hibázni, így nem történhet az ő akarata ellenére semmi sem. Ez lehetetlen. Nem lehet neki keresztbe tenni, nem lehet vele akadékoskodni, nem lehet őt megakadályozni, de még csak hátráltatni sem semmiben. Érthetetlen számomra, hogy ez miképpen nem világos minden létező számára. Isten és sátán viszonyát például igen gyenge és fantázia szegény hasonlattal egy 80 tonnás ált nehéz harckocsi, tank, és egy hangya viszonyának tudnám lefesteni, de az aránypár elképesztően rossz és gyenge még a hasonlatban is. Sátán a hangya, aki világunk helytartója. Nem értem őt. Beszéltem már több írásomban Hollywood tudatformáló hatásáról és arról is, hogy akik az emberiségnek e kollektív tudatát formálni igyekeznek, már ugyancsak ismertetett okból sok igazságot is becsempésznek ezekbe a mozikba. Amiért ezt most szóba hoztam, az egy konkrét film konkrét jelenetével kapcsolatos. A Lucy című film egy jelenetében az agyának jelentős mértékben megnövekedett kapacitását használó főhő szemügyre veszi Párizs egy részén az embereket. Azt látja, hogy az egyes embereket különféle színű, függőleges irányú fényszálak kötik össze az éggel. Később rázoomol ezekre a fényszálakra, amelyekről kiderül, hogy folyamatos információ áramlatok. A színekre nincs utalás a filmben, de az én olvasatomban tökéletesen szemléltetik az információk természetét. Például a szeretet piros, az indulat, a harag, a gyűlölet fekete színben jelenik meg, a kedvesség smaragdzöldben, az iricség vagy féltékenység sárgában, a hideg számító gondolatok ékékben és így tovább. Minden esetre igen szemléletes leképezése volt ez a jelenet annak, ahogyan én is elképzelem ezt a valóságot, bár az ég és a föld ilyen értelemben nem különíthető el egymástól például függőleges irányban, hiszen a szellemi sík és az anyagi sík nem térben hanem frekvenciában van távol egymástól, e két hely ebből fakadóan pedig nem egy konkrét irányban hidalható át. Még egy film jelenet eszembe jutott ez utóbbi állításom kapcsán. Ez a mennyei profécia című film egy jelenete, ahol a hősök egy alkalommal energiát kapnak, én ezt inkább frekvencia emelésnek írnám le, és egyszerűen áttűnnek a fizikai síkról egy szellemi síkra, ahol olyan ismerőseik jönnek oda hozzájuk, akik a földön már meghaltak. Hőszeink tehát ugyanott vannak, hiszen egyetlen lépést sem tettek, de mégsem ugyanott. Ekkor fegyveres katonák érkeznek az anyagi síkon. Hőszeink látják a katonákat, a katonák nem látják őket, ám adódik egy probléma. A katonák magukkal hurcolnak egy gyereket, akiért hőseink erős aggodalomba esnek, amely aggodalom következtében frekvenciájuk visszaesik az anyagi síknak megfelelő szintre. Ennek következtében egyszer csak előtűnnek a katonák előtt a semmiből, akik így azonnal fogjul ejtik őket. Nos, a körítést és a sztorit hagyjuk, de ami a képi megjelenítést illeti, az nagyjából tökéletes ebben a jelenetben. A világok így vannak egymás mellett. A kvantumfizikában ez a fogalom a hely nélküliség. Minden egyidejűleg egy helyen van, csupán frekvenciában van eltérés az egyik és a másik sík vagy világ, univerzum között ha úgy tetszik. Szellemi lények, mint például az angyalok vagy a démonúfok így jelenhetnek meg a földi valóságban majd így tűnhetnek el onnan egy szempillantás alatt. Egyszerűen csökkentik a frekvenciájukat és már itt is vannak, majd emelik és eltűntek innen. További érdekes, valós jelenség az egyes emberek paranormálisnak nevezett képessége, amelyek segítségével különféle csodákat képesek végrehajtani az anyagi világban. Ezeket itt nem részletezném, hiszen kivétel nélkül negatív forrás áll ezen képességek hátterében. Nem véletlenül készül annyi szuperemberes mozi manapság. Ami miatt számunkra ez a téma érdekes az, hogy ezek a képességek sem az evötár képességei, hanem okkult, mágikus befolyás által létrejött képességek. Az ilyen képességekkel bíró embereket sokáig üldözték, ma pedig rendkívül népszerűek és divatosak, hiszen az okkultizmus ismét nagyon népszerű lett a világban. A tudomány hivatalosan nem igazán foglalkozik ezekkel a jelenségekkel, hiszen a hivatalos álláspont szerint, amit nem tudunk megmagyarázni az nincs. Ettől függetlenül például a titkos szolgálatok előszeretettel használnak különféle parafenoménokat akár hírszerzési, akár egyéb célokra. Léteznek például távolbalátók, akik képesek felidézni olyan valós helyszíneket is, az ott megfigyelhető tárgyakról, eseményekről meglepően pontos leírást adni, ahol az előtt még sosem jártak, így nyilvánvalóan nem ismerhetik azt első kézből. Ezek mind mágikus tevékenységek, amelyek külső segítséggel operálnak, a legtöbb esetben úgy, hogy ezzel maguk az úgynevezett parafenoménok sincsenek tisztában. Egyébként a saját korszakukat jelentős mértékben meghaladó zsenik, mint például Leonardo da Vinci vagy Nikola Tesla esetében is külső szellemi kapcsolat a zsenik zsenialitása okán. Írtam már a mágiáról hosszabban az úton Istenhez című könyvben, ha érdekel, ott elolvashatod az ezzel kapcsolatos véleményem, bár egy rövid idézetet átemelnék ide is onnan. A tudatos mágus olyan ember, aki valamilyen módon rájött olyan isteni törvényekre, amelynek az univerzum, a teremtés erői engedelmeskednek, és ezeket a törvényeket valamilyen technika által képes átültetni a fizikai gyakorlatba céljai megvalósításának az érdekében. Azok felhasználásával megvalósítani dolgokat a természeti vagy fizikai világban. Ez alapvetően helytálló leírás, de mégis van némi baj vele, mégpedig az, hogy azt sugalja, amikor ezt írtam, még hittem a szabad akaratban, ebből erd a tévedés, a mágus maga döntés jön rá isteni törvényekre, amelynek a teremtés erői engedelmeskednek. Ez tehát tévedés. Azt írtam akkor, hogy valamilyen módon rájött. Itt, a fentiekben pedig leírtam, milyen módon jöhetett rá Mágusunk a különféle okkult praktikákra. Ön maga erejéből nyilvánvalóan sehogy. Úgy annál inkább, ahogyan például a vezető hatalmak szert tettek a titkos technológiáikra. Felsőbb szintű szellemi entitások közreműködése által. Ezek a negatív múzsák súgnak nekik abból a célból, hogy a saját céljaiknak megfelelően tudják ezeket az avatarokat itt mozgatni. A sátán is ezt teszi csak nagyüzemi, ipari szinten. Az őt szolgáló démonok és negatív lények foglalkoznak az egyes emberekkel, vezetik őket a saját pusztulásukba. Sátán a szellemi vezér, a többi pedig a végrehajtó. Persze nem mindenkit a gonosz irányít, van, akit Isten, illetve az Istent szolgáló erők. Aki a bűnt cselekszi az ördögből van. Mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik.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 Most erre mit mondjunk? Betűzzem talán. Tehát, aki az Istentől született. Nem itt, a nem létező szabad akaratából lett az Isten követője, hanem úgy született. Mivel Mivelhogy Istentől született. Már így jött ide. A földi ember tehát egy igencsak behatárolt képességekkel operáló lény, aki az anyagi világban nem. Megtapasztalható, feletti univerzum szellemi entitásainak befolyása alatt áll. Nagyon érdekes, szinte humoros tény az, hogy ezek a negatív szellemi vezetők sok esetben szabályosan szórakoznak az emberrel. Élvezik, hogy hülyét csinálnak belőle. Élvezik, hogy megalázó helyzetbe hozzák őt hogy félelemben tartják, egy szóval minden olyan dolgot élveznek, amely Isten kedves teremtményét kifordítja önmagából, emberi méltóságából. Gondold csak el, milyen helyzetekben láthatsz emberi lényeket bizonyos filmekben például. Pedig emberi lények ők is. Nekem kínos. De maradjunk egy kibeszélhető példánál. Ha például tudományos kísérleteket folytat egy kutató, a kísérletének eredményeit tetszés szerinti módon képesek befolyásolni ezek a magasabb szintű entitások, hiszen van egyfajta hozzáférésük az anyagi világhoz. Ám csak addig mehetnek el a saját fejük utáni tréfáikban, hangsúlyozom ez durván fekete humor, ameddig a gazdájuk engedi őket. A sátánnak van egy átfogó koncepciója, amellyel a legnagyobb pusztítást akarja megvalósítani, így például ha valamilyen kutatást több helyen egyszerre végez több kutatócsoport, a gonosznak pedig célja eléréséhez az kell, hogy az emberiség egy tárgyban hasonló, téves, felismerésekre jusson, akkor ezek a kutatócsoportok hasonló tapasztalatok birtokába fognak jutni, így hasonló következtetésekre is. Ezért van az, hogy a tudomány úgy általában ennyire vakvágányon jár, mégis gigászi mértékben el van telve önmagától, meg van elégedve szánalmas teljesítményével. A specialistánál nincsen vakabb ember. Ha valaki egész nap a hangyákat tanulmányozza, sosem fogja észrevenni az égmadarait vagy a felhőket. Ha valaki csak a kéket látja, hogyan érzékelheti a szivárványt. Erről jut eszembe, tudod mi a szivárvány. És Mandő az Isten, ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van, az én évemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között. És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az évő a felhőben. Döbbenet. Isten ma is itt van. Aki értelmes, megláthatja. Amint írtam, a valódi tudomány ott kezdődne, hogy valaki képes a összerakni egy működő, élő egysejtűt. Ezt pedig istenen kívül soha senki nem tudta és nem is fogja tudni megtenni sátánt is beleértve. Innen kellene, hogy következzen a mély alázat és a beismerés, mi szerint fogalmunk sincs semmiről, ehhez képest nézd meg a mi tudósainkat, hogyan vélekednek általában önmagukról és a tudományukról. Tisztelet a kivételnek Visszatérve a negatív erők játékaihoz, én magam is igen szemléletes tapasztalatokat nyertem-e tárgyban. Van olyan is, amit soha nem írnék vagy mondanék el sehol, de ezek is igen hasznosak voltak rám nézve, hiszen arra ébresztettek rá, hogy mennyire nincs kompetenciám még a saját személyemet illetően sem. Ha csak egy pillanatra magára hagy Isten, a védő angyalod, akkor azonnal véged. De hogy tudsz te ellenállni vagy megvédeni magad? Mondom, ott és akkor, abban a pillanatban véged van. Úgy bevisznek a sűrűbe, hogy sosem találsz ki belőle. Az a rengeteg pszichésen beteg, szenvedélyfüggő, öngyilkos hajlamú ember mind-mind, sőt az emberiség döntő többsége ilyen démoni hatás, befolyás alatt áll. Ezektől pedig sem a pszichiáterek, sem a mágusok, látók, varázslók és különféle szolgálataikért pénzt kérő kuruzslók nem képesek megszabadítani senkit. Nemhogy megszabadítani nem tudnak, de jó eséllyel fogalmuk sincs a valódi helyzetről. Ők csak a pénzed akarják. Jó esetben, mert lehet, hogy a lelked is. De általános szabályként kijelenthető az, hogy aki pénzt kér azért, hogy segítsen, az biztos nem segíthet. A pozitív erők ilyet sosem tesznek. Az ilyen jellegű problémákon kizárólag Isten képes segíteni. Ha akar. És ha már szóba kerültek a mentálisan sérült emberek, a csecsemő és gyermekhalál, valamint a mozi, akkor hadd tegyek ide egy kapcsolzáró zárójelet és jelhegyéhez hadd illeszek egy további gondolatot. Hogyan jön össze ez a három téma? Hope Groves ahol a terem. Ez egy film címe, amit mindenképpen ajánlanék neked, ha lélekemelő mozira váltsz. A korai halál itt ugyan kissé kilóg a képből, hiszen az említett filmben ilyesmi nincs. Van viszont más, egy olyan helyzet, amelyre a földi emberek ugyanolyan szemmel néznek, mint egy gyermek halálára. Mi van akkor, ha egy gyermek például Down-szindrómával születik? Azt mondják az emberek, hogy szegény, jól kibabrált vele a sors, az élet vagy az Isten. Azt gondolják magukban, hogy jobb lett volna neki meg sem születni. Hiszen mi öröme lehet egy ilyen szerencsétlennek. De mi van, ha itt is éppen fordítva áll a helyzet? Mi van, ha a földi szemlélet torzlátás módja okán ez az elhibázott nézet? Mi van, ha ez egy ajándék Istentől? Ja közi, ilyen ajándékból nem kérnék mondod. Biztos. Mi van, ha ezek az emberek boldogok a maguk csupa szív egyszerűségében? Mi van, ha ezek az emberek szó szerint? Képtelenek rosszat tenni. Kevés Down-szindrómás erőszaktevőről hallani. Nem rabolnak ki senkit, nem erőszakolnak meg senkit, nem ölnek meg senkit, nem lopnak, nem csalnak, nem hazudnak szegények. Egy down sincs börtönben. Milyen érdekes. Milyen élet az ilyen? Jó. Igyekeznek is hát eltenni nő láb alól őket még mielőtt megszületnének. Nem kellenek az ilyenek ide. Vagy másról van szó. Mi van akkor, ha arról van szó, hogy sátán nem akar kaput nyitni ezeknek a lelkeknek? Na nehogy már ennyivel megúszszák. A dáunosok amúgy eredetileg hamar elmentek. Hamar elmehettek innen. Az 1900-as évek elején még átlag 10 éves kor körül. Később, miután fejlődött a gyógyászat, ez kor megduplázódott, míg végül olyannyira sikeresek lettek az orvosok, hogy akár 60 évig, sőt egyes esetekben gyógyszerezéssel, szívműtétekkel még tovább is itt tudják tartani őket. Na nehogy már gyorsan hazamenjenek, ha már bejutottak. Isten ugyan kegyes volt hozzájuk, de majd mi segítünk nekik jól itt maradni. Jaj tudom, hogy most sokan mit gondolnának. De remélem, hogy te kedves olvasóm nem közéjük tartozol, hiszen nem nekik szólnak az írásaim. Tudom tehát, mit gondolna erről egy átlagos, az igazságra vak és ember. Az, akit Isten a sötétben tart. De te ne ezt gondold, ha nem legyél képes józanul mérlegelni az olvasottakat. Hiszen ha nem ez a világ a jó világ, akkor nekem van igazam. Ez a világ pedig szerintem lássuk be nem valami jó hely az igazaknak. No, haladjunk. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok a szellem által a szegények, mert övék a mennyek királyi uralma. Ezt mondta az úr. Tudom, sokan sokféleképpen magyarázzák ezt az igét, ám ide rendkívül illik. Olyannyira, hogy teljesen igaz is a helyzetre. Az előzőekben említettem egy fogalmat, egy igen érdekes jelenséget, amit edás szünettel magyaráztam. Edás szünetben az evötár tulajdonképpen lebénul. Szellemileg. Irányítás nélkül marad egészen addig, amíg a vezérlő figyelme ismét felé nem fordul. Olyan ez, mint amikor egy babájával játszó kisgyermek figyelmét hirtelen elvonja valami a játéktól. A baba ilyenkor ledermed, mozdulatlanul pihen. Amikor a gyerek figyelme ismét visszatér rá, akkor folytatódik a baba élete. Létezik egy a bambulásnál sokkal komolyabb edászszünet is, ez pedig az alvás jelensége. Írtam már az alvásról, illetve az álmokról. Többek között ezt. Az álom az a jelenség, amikor a tudatos lény a fizikai testből kilépve utazásra indul és megtapasztal olyan dolgokat, amelyekre a fizikai test börtönébe zárva nem képes. Eddig egészen jó. Ám ami a továbbiakban leírtakat illeti, én is beleestem a hibás perspektívából való szemlélés csapdájába. Sokkal nagyobb kompetenciát tulajdonítottam az avatarban rejtőző lénynek, mint ma. Azt írtam akkor, mert így gondoltam az akkori, egyébként saját tapasztalataimból kiindulva, hogy az álomidő kulcs fontosságú. Befolyásolható akarattal. Arra kell törekedni, hogy az álomban is tudatos legyél. Gondolkodj és alakítsd, ahogy tetszik. Álomban minden lehetséges, minden elérhető. Nincs akadály, sem távolság, sem időkorlát. Az van, amit akarsz. Az álombéli valósabb csík, mint a földi, anyagi. Nos, ennek bizonyos részeit ma már másképpen látom. Ugyancsak későbbi tapasztalataim alapján. Az van, hogy ezek a dolgok sem tőlünk függenek, mint akkor hittem. Akkor úgy véltem, hogy mindent elérhetünk, ha kellő elszántsággal dolgozunk célunkon. Érdekes ellentmondása az, hogy ezeket éppen abban a könyvben írtam le, Úton Istenhez, amelyben az önfejlesztés és a mágia veszélyeire kívántam felhívni olvasóim figyelmét. Az a kijelentés például, hogy az álom befolyásolható akarattal egyébként teljes mértékben igaz, de mit cselekszik ilyenkor az ember? Mágiához nyúl. Amelyet nagyon nem kellene tennie. Ez szimpla akaratmágia. Ezt már akkor is beláttam, de úgy érveltem, hogy az álmodás képessége Istentől való, tehát nem lehet rossz. Az álmodás képessége valóban nem is az, ám annak a tudatos manipulációja már igen. Ha valaki Istenre bízza magát, akkor ne tegyen már semmi olyat, amely a saját feje az egója szerint hasznos a szellemi fejlődése szempontjából. Ha komolyan Isten segítségében bízik, akkor ne önmaga akarja előidézni a saját fejlődését. Jaj. Persze ezekre a felismerésekre valahogyan el kell jutni. Ez a fajta fejlődés az, ami egyébként kívánatos lenne egy adott egyéne világban megtett szellemi útja során. Ha Isten az, aki tanít, akkor bizonyosan nem is marad el ez a fejlődés, mégpedig a helyes irányban bekövetkezett fejlődés. Egyébként pedig bizonyosan igen. Fejlődhet az ember másképpen is, de úgy bizonyosan negatív fejlődés lesz ez, még ha nem is úgy tűnik az egyén számára. Sőt. Kijelenthető, hogy amennyiben negatív szellemi erők vezetik az ő ebből fakadóan termész negatív irányban történő fejlődését, akkor azt ő minden kritikus meglátás nélkül, abszolút pozitív fejlődésként fogja értékelni. Hiszen egyre nagyobb hatalomra tesz szert azon a zona. területen, amelyen előre kíván jutni. Elközben pedig eltelve saját eredményeitől, sikereitől, Teljesen vak marad arra nézve, hogy az orránál fogva vezetik őt. Ma úgy látom, hogy az ember teljes földi életére, függetlenül attól, hogy ébren van-e vagy alszik, álmodik, kivétel nélkül befolyással van a szellemi vezetése. Ez nem egy interaktív dolog, hanem teljesen fix és előre rögzített. Éltam már, és mint olvashattad, a kvantumfizika is kezdi felismerni a tényt, hogy valójában sem idő sem tér nem létezik. Azt, hogy ez hogy jön ide, alább pontosabban kifejtem. Egy helyűség, vagy hely nélküliség, ahogy e tudomány fogalmaz, és idő nélküliség van. Istenben minden egyszerre és egy helyen létezik. Nincs olyan, hogy eleje, vége, széle vagy közepe, nincs olyan, hogy lent vagy fent. Isten hely, tér és idő nélküli. Ennek okán pedig valójában értelmetlen olyan dolgokról beszélnünk, amelyeket csak mi, háromdimenziós tudattal bíró, földi emberek használunk. Feltéve, hogy képesek vagyunk ezt az állítást értelmezni. Ha nem, akkor nem kell törődni vele, hiszen csak az szól nekünk, amit képesek vagyunk megérteni. Isten mindig annyi értelmet ad, amennyi a számunkra szükséges információk integrálásához elengedhetetlen. Se többet. Se kevesebbet. Tehát ez az élet nem interaktív, hanem statikus és fix. Ezt az állítást azonban csak akkor lehetünk képesek elfogadni, ha értjük a fenti kvantum fizikai tétel igazságát. Lényegét tekintve tehát az a meglátásom, hogy súlyos hiba bármilyen célból is tesszük ezt, a földi valóság perspektívájából kiindulni, feltéve, hogy gondolkodni és ezáltal helyes következtetésekre kívánunk jutni. Tudom, ez nem tűnik elsőre logikusnak, hiszen ide illőnek érezzük magunkat, így azt gondoljuk, hogy ez kell legyen az elsődleges viszonyítási pontunk. Ám a valódi vakságunknak éppen ez az oka. A gyökér problémája. Ameddig nem tudunk perspektívát váltani, képtelennek leszünk valós és helyes eredményre jutni, az igazságot megismerni. Ez a perspektívaváltás pedig fizikai adottságainkokán kizárólag szellemi perspektívaváltásként valósítható meg, ezért sikerült csupán oly keveseknek, és ezért lehet az emberiséget a legnagyobb sötétségben tartani mindmáig. Hiszen a ma uralkodó nézet legyen ez bármilyen megdöbbentő is az, hogy amit nem látunk az nincs. Egy egyszerű hasonlattal élve úgy működik az emberi tudomány, hogy mivel mi a szárazföldön élünk a vízfelszín alá pedig nem látunk be, ráadásul tudjuk, ha megpróbálunk a víz alatt tartózkodni még meg is fulladunk, ezért hát arra a következtetésre jut, hogy ott nincs és nem is lehet semmi. Nos, így sehova sem fogunk eljutni. Ám azt is le kell szögezni, hogy azokra a tudásokra, igazságokra, amelyeket én jelenlapokon lapokon boncolgatok, valójában nincs is szüksége az embernek. Ezek kizárólag azoknak az elméknek érdekesek, akik a részletekre is kíváncsiak. Én azért foglalkozom mégis ezekkel a dolgokkal, mert, mint a vakvilágban is írtam, Célom egy híd megépítése, amelyen átkelhetnek az igazság partjára azok, akik analitikus módon képesek csak hitre jutni, eljutni Istenhez. Nekik szeretnék segíteni Isten kegyelméből. Úgy gondolom, hogy sok embernek éppen kárára válna, ha ilyen mélyen beleásná magát a részletek tanulmányozásába, hiszen itt nagyon el lehet veszni és szem elől téveszteni a lényeget. Bár elsősorban nem erre értik, de mégis jól illik ide az a mondás, miszerint az ördög mindig a részletekben bújik el. A részletek vizsgálata elvonja a figyelmet az egészről, ami a lényeg. Amint írtam, ha az ember csak a hangyákat tanulmányozza egész életében, akkor sosem fog felnézni az égre és meglátni azt, ami ott van. Nagyon nem szeretnék ugyanabba a hibába esni, amelybe az említett harmadik könyvem egyes állításainak esetében is estem, konkrétan abba, hogy éppen azt taglaljam vékony szeletekre cincálva, amitől óvni igyekszem az olvasót. Ám azt is gondolom, ha idáig eljutottál ebben az írásban, akkor neked érdekes a dolog, hasznodra lesz és nem ártalmadra, amit itt olvasol. Tehát menjünk tovább. Az átlagos ember teljes földi élete során nagyjából egyfajta szellemiséggel bír. Ez határozza meg a viselkedését, az egyes élethelyzetekkel, történésekkel kapcsolatos érzelmeit, az ezekre adott válaszrakcióit. Ez alatt azt értem, hogy a már korai gyermekkorában megfigyelhető személyiség jegyei egész élete során jellemzőek maradnak reánézve, sőt, általában egyre markánsabban fognak ezek megnyilvánulni a viselkedésében. Ha ezek a tulajdonságok annyira szélsőségesek, hogy nem illeszthetőek a társadalom által még tolerálható keretek közé, akkor ezeken szinte önmagát megerőszakolva kell urrá lennie, a szélsőséges viselkedését megtorló büntetéstől való félelme miatt, de ezek a szélsőséges esetek a teljes népességhez viszonyítva ritkán fordulnak elő. Az átlagos ember tehát egy jól kiszámítható, önmagára általánosan jellemző viselkedés mint a szerint fogja élni az életét. Nem, vagy csak nehezen tud másképpen viselkedni. Mint ahogyan egyébként szokott. Az egymást jól ismerő emberek, például családtagok, általában pontosan képesek előrejelezni, hogy a másik személy egy-egy helyzetre hogyan fog reagálni. Dühös lesz vagy türelmes, kioktató vagy hisztériás. A gyerek kap egy egyest az iskolában, és előre tudja, hogy az apja őrjöngeni fog az anyja megsopánkodni. Vagy az apja csak megvonja a vállát, az anyja pedig az apjával fog veszekedni, amiért azt nem érdekli semmi. Tehát az emberek általában kiszámíthatóak, ennek oka pedig az, hogy nem változnak. Ebből fakadóan arra következtetnek, hogy ők olyanok, amilyenek, a rájuk jellemző viselkedésmód pedig az ő sajátjuk. Pedig dehogy. A szellemi vezetésük az oka ennek a jelenségnek, csak az embereknek erről fogalma sincsen. Nincs, amiből kiderüljön számukra. Tudni kell, hogy a szellemi vezető legyen az pozitív vagy negatív, sokkal hatalmasabb, mint a lény, amely ebben a világban él, akit vezet. Ha nem akarja felfedni magát, soha nem fog lebukni. Soha. Kivéve, ha Isten másképpen nem dönt. Ám mégis van egy elképesztő jelenség, amely által gyanút kellene, hogy fogjon még az akadémikus tudomány is, legyen bármilyen kockafejű is. De vagy nem akar, vagy tényleg ennyire kőhal a tengerfenekén. Én a magam részéről azt gondolom, hogy a legtöbb tudós érzi, hogy az akadémikus tudomány körül valami nagyon nagy gond van, de a már sokszor leírt okok miatt ezek az emberek is hallgatnak. Amire céloztam tehát az a jelenség, amely egyértelmű bizonyítékot szolgáltat még a szkeptikusok számára is, mind az avatar jelenségre, mind a fent leírt meglátás igazságára. Ez a megrázó és döbbenetes bizonyíték a mai orfoslásban Maltöpölt Personality Disorder, MPD, magyarul inkább diszociatív személyiségzavarként leírt tünet együttes, amely során a páciens több, egymástól gyökeresen különböző személyiséget birtokol, ahogyan leírják ezt az idézőjelben betegséget. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az ilyen embert, avatart, több egymástól független tudat megosztva vezérli. Több sofőr osztozik egy járművön. Hol ez vezeti, hol az? Ezek a sofőrök tökéletesen különbözhetnek egymástól. Van amikor ismerik egymást és marakodnak az avataron, máskor pedig, számos esetben nincsenek tisztában egymás jelenlétével. Ez akkor van, ha frekvenciájuk nagyban eltér, hiszen ilyenkor egymás számára is láthatatlanok. Ilyenkor azokat az időszakokat, amikor nem ők vezetnek, kiesésként, eszméletvesztésként élik meg, nincsenek tudatában egymás tevékenységének. Döbbenetes jelenség. Mind nemüket, nyelvüket, testi tulajdonságaikat, egészségi állapotukat tekintve is eltérhetnek egymástól. Az evőtár minden esetben alkalmazkodik azaz idomul az aktuális sofőréhez. A tudat határozza meg, hogyan viselkedik a test. Az egyik például lehet cukorbeteg, míg a másik nem. Amikor a cukorbeteg sofőr vezet, akkor az evötár produkálja a cukorbetegség tüneteit. Ha a következő sofőr szívritmuszavarban szenved, akkor nyomtalanul elmúlik a cukorbetegség, és szívritmuszavar lép fel az avatarban. Egyszer jobb kezes az evötár, míg máskor bal kezes. Az egyiknél súlyos hipertónia, magas vérnyomás, figyelhető meg az avatarnál, azután a következő sofőrváltásnál ez is nyomtalanul eltűnik. Ha az egyik személyiség súlyos allergiában szenved, akkor személyiségváltás után ugyanez az evötár bármilyen mennyiségben magához veheti az allergént, az allergiát kiváltó anyagot nem fog rendellenesen reagálni arra. Ha az avatart irányító aktuális személyiség leisszan magát, azaz alaposan lerészegedik, egy egyébként hirtelen bekövetkező személyiségváltásnál azonnal kiózanodik. Hiába marad a véralkohol szintje az egekben, az evőtár nem reagál arra, hiszen nincs tisztában azzal, hogy ő most részeg. Ez a sofőr nem ivott, tehát nem részeg. A drogos ugyanígy egy pillanat alatt tiszta lesz. Ha olvastad előző írásom, emlékszel az agykontrollos nem fáj nem vérzik parancsal való saját tapasztalatomra, amely egyértelműen ugyanezen a módon működik, bár ott tudatosan és szándékkal, ám a hatásmechanizmus azonos. A vezérlő tudat határozza meg az evötár állapotát. De, hogyan lehetséges, hogy például a véráramban keringő alkohol, drog egy pillanat alatt elveszítse a tudatra kifejtett hatását. Úgy, hogy a drog sem anyag hanem információ. Ha nem tudatosul, nem hat. A gyógyszerek is ilyenek, erről beszélek később. A leginkább figyelemre méltó jelenség azonban az a megdöbbentő felfedezés az ilyen emberek esetében, hogy minden egyes sofőrváltásnál amelyekből általában 5 és 15 közötti számban vannak jelen egy avatarhoz, de előfordul olyan súlyos eset is, amikor közel száz különböző személyiség is felváltva megnyilvánulhat egy evötár testben, megváltozik az evötár agy hullám mintája. Ez azért mindent elsöprölő bizonyíték a szellemcserére, mert az egészséges embereknél ez soha nem változik meg, még igen nagy stressz vagy megrázkódtatás esetén sem. Ez minden egyes agynak a saját új lenyomata, amely kizárólag rá. Jellemző. Ez alapján erre a jelenségre a hagyományos magyarázat csak úgy lenne kiterjeszthető, ha az evőtárát esne egy agyi transplantáción, amely ma elvileg lehetetlen, szerintem gyakorlatilag is. Az azonban bizonyos, hogy nem cserélgetik esetenként napjában többször is egy-egy MPD-ben szenvedő ember agyát, pedig a tünetek erre utalnak. Ez a jelenség értelmesen kizárólag úgy magyarázható, ha elfogadjuk az Evötár szellemi vezérlésének az egyik valóban teljesen különböző identitású vezetőtől a másikhoz való passzolgatását. A sofőrök személyének teljes mértékben való kicserélését a kormánynál. Sokan... Például az agykontroll hívei érvelnek amellett és hisznek szilárdan abban a tézisben, hogy az emberi elme teremtő erejű, és amit például vizualizál, az amennyiben ezt a tevékenységet elég elszántan, határozottan és erővel teszi, akkor meg is fog valósulni a fizikai világban. Ennek a jelenségnek a tudományos neve az úgynevezett autoszuggeszió. Ez szerint például, ha valakinek van egy rákos daganata, akkor ezt csupán azzal, hogy az elméjének erejével támadja, képes lesz megsemmisíteni. Ez az eljárás a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az egyén kialakít magának egyfajta haditervet. Például azt képzeli rendszeresen, akár naponta több órát szentelve ennek a tevékenységnek, hogy a testében apró katonák elkezdik szétbontani ezt a tumort. Fontos, hogy ezt képes legyen az elméjében képileg megjeleníteni, azaz vizualizálni. Maga az elképzelt módszer teljesen tetszés szerinti lehet. Azt javasolják, hogy célszerű az adott személyhitének, világnézetének, fantáziájának leginkább megfelelő módszert vagy vizualizációt kialakítani, hiszen az adott ember ezt képes leginkább szemléletesen maga elé képzelni. Ha valaki például orvos, vagy az akadémikus orvostudomány által meghatározott fogalmakban hisz, akkor képzeljen el egy rakás kis falósejtet, amint ölik, pusztítják a tumort, majd darabokra szedve azt eltüntetik a szervezetből, de ha valakinek ez nehézséget okoz, akkor maradjon például az apró kis emberkéknél, vagy angyaloknál, kinek mi a leginkább elképzelhető. Nagyon érdekes, hogy azokban az esetekben, amikor az ember ebben a technikában mélyen hisz, sok esetben valósul meg a fizikai szinten is valós gyógyulás. Az már kevésbé dokumentált a dolog hívei által, hogy ezek a páciensek a későbbiekben milyen arányban esnek vissza az eredeti betegségükbe. Ám ez a mi érvelésünk szempontjából egyelőre nem is fontos, majd visszatérünk erre. Tehát van olyan eset, amikor a dolog ténylegesen és bizonyíthatóan működik, a beteg elmekontroll, agykontroll technika alkalmazása által tünetmentessé válik. Kétségtelen tény az, hogy az avatarban lévő lény, ember, önmaga is képes egyfajta befolyást gyakorolni a saját fizikai, avagy az evötár állapotára. Itt azonban nem az a kérdés, hogy valóban képes-e, hanem az, hogy milyen módon. Ám mielőtt ezt megnéznénk, Nézzünk néhány érdekes példát erre az önkompetenciára. Tehát az ember tudata által képes valamilyen módon befolyással élni a saját fizikai állapotára, egészségére, vagy pszichés torzulásai okán akár meg is betegíteni önmagát. Erre kétségtelen bizonyíték például egy hirtelen hatására bekövetkező szívinfarktus, vagy gutaütés. Hiszen, ha az indulatok nem hatnának az anyagi testre, avatarra, akkor mitől szökne ilyenkor az égbe a vérnyomás, vagy mitől állnának elő azok a fizikai folyamatok a testben, amelyek az infarktushoz, vagy agyvérzéshez vezetnének. Ha izgalomba jövünk, fokozódik a szívverésünk, nő a vérnyomásunk, kitágul a pupillánk, megizzad a tenyerünk, kiszárad a szánk és még sorolhatnám azokat a fizikailag megnyilvánuló reakciókat, amelyeket testünk produkál elménk tudatállapotának megváltozására. Ezek a jelenségek tehát valósak és nehéz lenne letagadni az összefüggést az elme aktuális állapotváltozása és a fizikai testben megvalósult reakció vagy hiba között. Egy ismerősön például arról számolt be, hogy egy alkalommal hirtelen annyira feldügyödött, hogy pontosan érezte, amint a szívében egy érmek sérül. Ezt később sebészeti úton, operációval kellett helyrehozni. Egy másik érdekes eset volt az, amikor egy olyan embert, akinek a véleményére igen sokan adnak, hívei körében ez az ember óriási tiszteletnek örvend, a szava gyakorlatilag szentírás, egy napon a lakásában felkeresett egy teljesen kétségbeesett híve azzal, hogy rákot diagnosztizáltak nála. Az ember saját őszinte bevallása szerint se köpni se nyelni nem tudott, fogalma sem volt hirtelen, hogy mit tegyen. Kínyában két kezébe fogta a fiatalasszony arcát és a szemeibe nézve kedvesen csak annyit mondott neki, hogy ne szarj be, meg fogsz gyógyulni. Most menj haza és minden rendben lesz. A nő hazament, és néhány hét múlva tünetmentessé vált minden kezelés nélkül. Tökéletesen meg volt győződve arról, hogy a mestere gyógyította meg őt, pedig szó sem volt erről. Sokan magyarázzák ugyanezen az analógián Krisztus gyógyításait, hiszen ő is mindig azt mondta, hogy a Hát gyógyított, tartott meg. A hit tehát valóban fontos dolog. Ám az nagyon nem mindegy, hogy miben vagy kiben hisz az ember. Mondhatni, ez a lényeg. Alább leírom miként működik ez a jelenség, világossá teszem, hogy miért nem mindegy miben hisz az ember. Visszatérve ez utóbbi, a fiatalasszony esetéhez nincs információ arról, hogy jelenleg mi a helyzet az egészségével, de a gyógyulás akkor valóban teljes volt. Könyvünk jelen pontján erre tehát azt mondanám, hogy azoknál történik meg a visszaesés, akik a nyugati orfosláshoz hasonlóan a testi tünetek eltüntetésére koncentrálnak és nem a kiváltó oké eltüntetésére. Ha egy rákos beteg eltünteti elméjének erejével a daganatokat, akkor valóban gyógyultnak fogják nyilvánítani, de mivel a betegséget kiváltó eredeti oké nem szűnt meg, ezért az jó eséllyel ki fog újulni. Azt gondolom, hogy az orvosok által kezelt rák betegek gyógyulása esetén is ugyanaz a siker okka, mint az előbbi esetnél. Még egyszer hangsúlyozom, eddigi ismereteink szerint azt mondhatnánk, hogy a beteg hitte a gyógyulásban volt az akulcs momentum, amely a sikert meghozta. Hiszen a kímó és a sugár csak öli az embert és nem gyógyítja. Elvileg tehát ha a beteg felismeri valamilyen módon betegségének az okát, és azt képes kiírni magából, akkor lehet maradandó és akár végleges a gyógyulás. Függetlenül attól, hogy melyik hatás következtében gyógyul meg a páciens egy ilyen esetben, az eufória, a siker által bekövetkező mértéke azonos. Az egyébként logikusnak látszó következtetés ilyenkor magától adódik, ez egy mindent elsöprő, fényes bizonyítéka az elme, saját elménk hatalmának a fizikai világ, az anyagi valóság felett. Emberek egyes dokumentált esetekben, még gépek működésére is képesek voltak hatást gyakorolni, kizárólag mentális erő alkalmazásával. Mi ez, ha nem az emberi elme hatalma? Írtam már erről előző könyvemben, de ide is kapcsolódik a dolog, ezért éreztem szükségesnek beszélni erről a témáról. Ahogyan már mondtam, ha valaki egy ilyen esetnek a tanúja lesz, ne adja Isten, éppen vele történik meg, az olyan szikla hívő lesz ebben a technikában és annak magyarázatában, hogy az életben többé soha semmi nem lesz képes eltántorítani őt újdonsült hitétől. Pedig ha látná a valóságot, azonnal összeomlana. Ilyenkor ugyanis nem ő az, aki intézi a dolgokat. Csak azt hiszi, hogy ő teszi. Ilyenkor olyan erők működnek, amelyeknek az a célja, hogy a delikvens mélyen hirdjen a saját elméjének hatalmában. Mint írtam, ez szimpla mágia, a mágikus tevékenység pedig sosem egyoldalú. Az mindig minimum két szellemi szintet feltételez. Egyszer, esetünkben, az anyagi világot, ahol a mágus operál, és ezzel párhuzamosan egy másik, innen számunkra láthatatlan szférát, ahol az akár direktben megidézett, vagy mint a fenti idézőjelben öngyógyító esetnél öntudatlanul meghívott, e mágikus hatás valós létrehozójaként közreműködő magasabb szintű entitás dolgozik. Ám a fizikai síkon tevékenykedő ember csak ezt az oldalt látja, így amikor sikert ér el, azt természetszerűleg saját hatalmának és sikerének fogja betudni. Ez a valós helyzet, így működnek ezek a hatások. A saját ismeretségi körömben is fordult elő ilyen eset. Egy ifjú hölgy tragédiájáról van szó, akinél tumort diagnosztizáltak, amelyel hagyományos gyilkos módszerekkel semmire sem jutotta. Itt jegyzem meg, hogy egy anonim felmérés szerint az onkológusok 90%-a nem lenne hajlandó magát alávetni kemoterápiának és sugárkezelésnek, de betegeikkel ezt szemrebben és nélkül megteszik. Nagy üzlet a rák. Visszatérve a beteg hölgyre ő az eredménytelen kezelések után hallott egy természetes szervről, amellyel kapcsolatban csodákat meséltek. Telibe találta őt a dolog, hiszen ez volt az utolsó szál, amelybe nézete szerint kapaszkodhatott. Bele is kapaszkodott hát teljes szívvel és hittel. Használni kezdte, majd meggyógyult. Tökéletes és mély hittel lett a szer csodatévő erejében, ebben a hitében ezután senki és semmi nem ingathatta meg. Gyógyulása után rövid idővel boldogan férjehez ment és életet adott egy egészséges kisfiúnak. Amikor a kisfiú három éves lett, anyukája újra beteg lett, de ekkor már a csodaszer is hatástalannak bizonyult. Pedig ő akkor is teljes szívvel hit benne. Felmerül a kérdés... Hogy először miért működött a dolog, másodszor miért nem. Az világos, hogy első esetben sem a szer segített, hiszen ha a szer hat, akkor mindig hat, különösen ha azonos a probléma itt pedig az volt. Rosszul csinálta talán a második kezelést. Én azt gondolom, hogy nem erről van szó. Szerintem arról van szó, hogy az első esetben kapott külső segítséget, míg a második esetben már nem. A hölgy tehát végül hamis hitben, egy is imádva, amely most cserben hagyta őt, elkeseredve és lelkileg, szellemileg totálisan megtörve halt meg. Ez kizárólag gonosz erőnek lehet a célja egy emberrel kapcsolatban, bár természetesen ilyenkor mindenki Istenre haragszik. Mintha a hölgy valaha is kereste volna Istent. A legszomorúbb az egész történetben, hogyha valaki... A bajban ezt ajánlotta volna neki, valószínűleg nem örült volna annak, amit kapott volna el jó tanácsért cserébe, bár ez csupán feltételezés a részemről, ezt el kell ismernem, hiszen nincs tudomásom arról, hogy valaki ezt tette volna esetében. Én minden esetre nem tettem és nem tenném ma sem, ha nem hozzám közvetlenül közelálló emberről van szó. Miért? Mert egyrészt meggyőződésem, hogy hiába is tenném vagy tettem volna, még hozzám közel álló ember esetében is, másrészt pedig úgy vélem, hogy különösen egy ilyen súlyos esetben akkor kell tanácsot adni, ha kikérik az ember tanácsát. Fogadatlan prókátornak ajtó mögött a helye. Ami az Isten dolga, abba ember ne ártsa magát, én így látom. Ha a te tanácsod kell, akkor el fogja vezetni hozzád azt az embert.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 Az sem győzi meg őt tehát, ha valaki a halottak közül feltámad. De nem ám. Ennek okáról már több előző írásomban beszéltem, de az evötár témájához is szorosan kapcsolódik. Hiszen a szellemi vezetés az, akinek a hitte, illetve frekvenciája általi vonzódása érvényesül a földi ember hitében, illetve vonzódásában a jóhoz vagy a gonoszhoz.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 Károlinál az a baj, hogy az olvasó, bár nincs ott az az, a betű, mégis de olvassa, mert így tűnik helyesnek az ége. Pedig csak így nem az. Olvasd csak el ismét a Károli idézetet. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rosda, sem a móli, meg nem emészti. Nincs tehát a betű. Hiszen Krisztus itt valójában arra utalt,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 Helyzet, bár a szöveg is más, éppen ugyanúgy félrevezetik az embert, mint a csia féle. Tehát védő szerint ez így hangzik. Hanem kincset kincsre az égben halmozzatok, ahol sem móli, sem rózsda nem teszi tönkre, ahol tolvajok nem ássák ki és nem lopják el. Káldivulgáta! Gyűjtsetek magatoknak pedig kincset az égben.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 Meghallják a figyelmeztetést. Dehogy. Elvakultan elmerülnek a saját idézőjeles bölcsességükben. Egy keresztény teológusnak, ige hirdetőnek soha fel sem merül az elméjében az, hogy vele, az ő nézeteivel is gond lehet. Azt írtam tehát már sokatszor és ezt szilárdan tartom is, hogy az emberek nézetei valójában nem befolyásolhatóak más ember által. Itt nem az agymosás típusú, nézetformáló tudat megerőszakolásról beszélek, amely például az iskolákban folyik, ez az igazság fiam, te csak ne gondolkodj. Majd mi megmondjuk neked, hogy mi az igazság. Ez a tananyag, ezt kell tudnod vagy megbukszéspont. pont. Vagy, amit az egyházak a dogmáik szerint belenyomnak híveik fejébe, ez az igazság, így volt így van és kész, pont, vita nincs alapon. Hiszen ezek napi szinten tetten érhetőek ebben a világban és igen hatékonyan működnek is. Nem ezekre célzom tehát, amikor azt mondom, hogy az emberek valójában nem képesek egymást meggyőzni, hanem érvelésen alapló, valós eszmecserére gondolok itt, amely során mindenfél kellő alapossággal és objektivitással mérlegeli a más nézeten lévő félérveit. Elgondolásait, és ezeket a sajátjával összevetve alakítja ki végső álláspontját egy-egy kérdésre adott válaszát vagy nézetét illetően. Mindenki hajtogatja a magáit, és türelmesebben vagy erőszakosan, de rá akarja erőltetni nézeteit, saját vélt igazságát a más nézeten lévőkre, ám valódi párbeszéd szinte sosem valósul meg az emberi lények között. Nem is valósulhat meg, hiszen a hit és a szellemi dolgok magasabb szinten dőlnek el. Hány és hány próféta, ige hirdető szembesült és szembesült pályafutása során azzal, hogy csak mondja-mondja, beszél-beszél, de mintha a falnak beszélne. Profétálás a süket fülekre talál. Ingerült és türelmetlen, jobb esetben csak álmos és üres tekintetek néznek vissza rá, ő pedig nem érti, mit keres ott, ahol éppen prédikál. Persze itt nem a templomokban prédikáló papokra gondolok. Anyám! Mi volt a templomban? Jaj fiam, az atya olyan szépen beszélt. És mit mondott? Hát azt nem tudom. Tehát nem a papokra, a megélhetési prédikátorokra gondolok elsősorban itt, hanem azokra az emberekre, akik elhivatottságot éreznek az ége hirdetésére. Hiszen Isten és a Biblia szeretete erre késztet minden igaz embert. Jó esetben persze az összegyűltek odafigyelnek, ott vannak fejben, sőt még aktívak is egy-egy előadás alkalmával. Azután hazamennek és mintha mi sem történt volna, minden marad a régiben, halad tovább a régi mederben. Hányan változnak meg jellemüket, gondolkodásmódjukat tekintve életük során? Én azt? Gondolom, igen kevesen. Ha a földi ember részionális érvekkel, a saját esze alapján meggyőzhető lenne, akkor a világ ma nem itt tartana, ahol tart. Azt kell mondjam, hogy a legtöbb ember még tapasztalatok által sem győzhető meg hatékonyan. A legtöbb ember képes elkövetni és el is követi élete során ugyanazokat a hibákat újra és újra, vég nélkül egészen az összeomlásig. Nem tanulnak semmiből. Én azt gondolom, hogy ennek az oka tehát a szellemi vezetésében keresendő. Most, ebben a pillanatban kaptam egy tanítást. Amikor írok, általában folyamatosan kapom a gondolatokat. Valaki diktál, én írom. Néhány pillanattal ezelőtt eszembe jutott egy nagyon érdekes érvelés, de mielőtt rögzítettem volna, még befejeztem az előző mondatot. Azután, amikor neki kezdtem volna az említett gondolat kifejtéséhez, az egy pillanat alatt, nyomtalanul eltűnt. Black E.U.T. Itt tényleg csak másodpercekről volt szó. Ülök, írok, semmi külső dolog nem vonja el a figyelmem, ami indokolhatná a gondolatvesztést. Fel is háborodtam tehát rendesen, hiszen arra pontosan emlékeztem, hogy igen jelentős gondolatról volt szó, de, hogy pontosan mi volt az, arról momentán fogalmam sincs. E pillanatban teljes szünet, néma csend van. Néhány percig mérgelődtem, óvtam a forrásnak, hogy ez nem volt szép dolog, majd elmosolyodtam, mert végre megértettem mi történt. Miközben írtam, futott egy alsóbb, Párhuzamos gondolat folyam is bennem. Azon tűnődtem, hogy vajon te kedves olvasóm, elfogod-e hinni, amit írok vagy sem. Azon gondolkodtam, hogy vajon hány ember fog hinni, vagy hinne nekem. És itt, ebben a pillanatban egy pillanatra elfogott a kétség. Nos, ekkor jött az azonnali radír. Azonnali válasza kétejre, csak nem azonnal értettem meg. Addig volt Néma csend, amíg végre felfogtam, hogy mi a helyzet. A forrás kivárt. Hiszen hogyan fordulhatna elő ilyesmi egy emberrel, ha a fontos gondolataink a saját fejünkben születnének? Ha azok a saját elménk teremtményei lennének? Akkor egy ilyen radír lehetetlen lenne. Ezt a gondolatot a forrás úgy emelte ki az elmémből egy pillanat alatt, mint egy panelt. Kihúzta onnan, és vége. Csak annyi maradt meg. Hogy volt ott valami Lenyűgöző tapasztalás. Veszem az adást, ami a forrástól érkezik. Ez tehát egyértelműen külső befolyás. Onnan tudom, hogy fut alatta egy szekunder gondolat folyam, ami lehet az enyém. Ott a kétkedés. Erre a primer kör lefagy. Szó szerint néma csend. Gondolatvesztés. Ez a jelenség napi szinten történik meg az emberekkel. Tudod, amikor azt mondod, hogy ó, akartam mondani valamit, de elfelejtettem. Elhát. De hányan filóznak el azon, hogy ez mitől lehet. No, kíváncsi leszek, hogy visszakapom-e a gondolatot, miután most végre megértettem a leckét. Előre tolom az íróasztalomon a klaviatúrát, és karjaimat az asztalon egymásra helyezve rájuk hajtom a fejem. Várok. Egy perc telt el, itt van, Köszönöm. Persze hirtelen, be, jutott az eszembe. Éppen úgy, ahogyan eltűnt, kijutott, onnan. Már írom is. Az iménti felismerés tanulsága messzire vezet. Folyik az avatarban lévő lény, én, és a szellemi vezetés, forrás, között egy állandó eszmecsere, kommunikáció. Tehát az evőtár, amíg oszlásnak nem indul, nem egy szimpla organikus robot, egy biozombi, hanem egy komplex, valós lény, csak hogy ennek a valós lénynek az esszenciáját adó entitás, a valódi ember nem lát ki rendesen az avatarból. Megjegyzem bele sem lát rendesen. Már egyik a másikba. Nem elég, hogy nem tudunk miatta rendesen körülnézni, de még le is van sötétítve a sisakplexie. Azt írtam a gondolatvesztésnél, hogy felháborodtam, hogy óvtam. De az evőtár nem háborodik fel és nem óvő. Az csupán egy földi szkafander. Akkor ki háborodott fel, ki óvott. A lény, az ember, én és te, aki a skafanderben vakon tapogatózik, ha vezetője nélkül marad. Aki bambul. Az idő az más. Akkor a lény kiszabadulhat a szkafanderből, de most nem erről fogunk beszélni. Ha belegondolsz, ez egy döbbenetes interakció volt az imént. Képzeld el nekem milyen volt, aki átélte, megértette és leírta. Nagyon friss az élmény, teljesen a hatása alatt vagyok. Döbbenet. Elképesztő. Az egyik pillanatban ömlenek a gondolataid, folyamatosan írsz, a következő pillanatban pedig tökéletesen kiüresedik az elméd. Mint, amikor valaki elzárja a vízcsapot. Kínlódva megpróbálod újra felvenni az elveszített szálat, de hamar be kell látnod, hogy ez nem fog menni. Se kép, se hang. Pedig vannak erre technikák, egyes helyeken tanítják is ezeket, de most mosolyra fakaszt a dolog. Vizuális típus vagyok. Látom, ahogyan egy világtalan evötár különböző elme technikákkal próbálkozik az anyagi világban, és látom, ahogyan Google vele szemben egy lény, nagynak érzem, akiről emberünknek természetesen fogalma sincs. Az nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ki az, aki szemben Google az avatarral, velünk. Az evötár tehát küzd, erőlteti Tompa elméjét, hogy rátaláljon a szálra, miközben a szellemi entitás természetétől függően kedvesen mosolyogva, vagy kajánul vigyorogva figyeli. Hiába való erőlködését. Majd egy idő után elélógatja a szálat. Az evőtár ezt már megérzi, utána kap és megragadja. Megvan a cucc. Az evötár mosolyog, nagyon elégedett a teljesítményével, miközben vakon mered az őt továbbra is megfigyelő entitásra. Saját elméje végtelen hatalmának egy újabb fényes sikerét és bizonyítékát könyvelte el most emberünk. Azon tűnődik immár, hogy meddig juthat el még, ha már most ennyire profi. Ha nem adja valaki a kezedbe azt a szállat fiam, az életben soha nem fogod megtalálni. Őrület de nagyon lelkesítő, örömteli tapasztalás és rádöbbenés ez, hiszen egyrészt igen meggyőző dolog az ilyen, másrészt nagyon-nagyon jó érzés azt szívből tudni, hogy sosem vagy egyedül. Ahogy Reko is megénekelte, árnát Ilan. Sosem. A dolgot objektívan szemlélve viszont azt kell látnom, hogy amit írok az színigaz. Elképesztő ez a világ és az még elképesztőbb, hogy a benne élő emberek mennyire fogalmatlanok. Vakok. Leginkább a saját hibáikra. Ez az elveszített, majd visszakapott gondolat folyam második fele. Miért vakok az emberek a saját hibáikra? Miért van az, hogy minden ember küzdködik problémákkal, olyanokkal, amelyekre képtelen megoldást találni, helyes válaszokat adni, ugyanekkor pedig másoknak az ő problémáikra sok esetben ugyanez az ember képes igen jó tanácsokat adni. Miért nem tud az ember magán segíteni, ha más esetében képes helyesen felismerni a problémát és helyes választ adni arra? Tudod a választ? Én tudom. Három betű, Egeo. Minél durvább az ego, annál vaksibb az ember. Az egók pedig durvák. Írtam már sokat róluk, itt nem fogok. Csak annyit, amennyit muszáj. Ha az embert Isten magára hagyja, mert ha tetszik, hanem azok, akik nem ismerik Istent, mind magukra hagyott emberek, akkor az egók vázis szabad pályát kap. Elvileg, de csak elvileg, azt tesz, amit akar. Ha azonban Isten úgy dönt, döntött, amikor még meg sem születtél ide, hogy téged megment, lásd, szellemi Izrael. Backstage, akkor az ego fülön lesz csípe és valamilyen mértékben, Isten akarata és döntése szerint a megfelelő időben és módon félre lesz állítva. Marad befolyása, de kevés. Sokkal kevesebb, mint az ördögfiak esetén, hiszen ott mindent visz. Korábban, amikor az elme fizikai testre való hatásairól beszéltünk utaltam a gyógyszerekre, illetve arra, hogy beszélünk róluk. Hiszen ha anyag nem létezik, ha minden csupán egyfajta virtuális információ, akkor miképpen lehet hatásos egy gyógyszer. A fenti magyarázattal vagy leírással párhuzamot vonva itt magától értetődne a válasz, hitáltal. Ha hiszünk egy gyógyszer gyógyhatásában, akkor a gyógyszer hatékony is lesz. Erre a tételre a lehető legkomolyabb bizonyíték az úgynevezett plösszibó hatás. De mi van akkor, amikor a gyógyszer a benne való hit nélkül is hatásos? Akkor mégiscsak van anyag. Hiszen itt a tudat vagy nem aktív, eszméletlen betegek, vagy akár skeptikus, hitetlen a gyógyszer hatékonyságát illetően. Igen jó példa erre az inzulin. Az működik akkor is, ha a beteg nem hisz benne vagy eszméletlen. Először nézzük a plüssibó hatást. Itt egy értelmű a helyzet, hiszen maguk a készítményt a betegnek adó orvosok is a legtöbb esetben tisztában vannak azzal, hogy nem valós gyógykészítményt adnak a betegnek, csupán elhitetik vele, hogy a szer, amit kap, az gyógyszer. A beteg elhiszi és a hatás nem marad el. Ilyenkor nem kétséges, hogy a beteg a hitte által gyógyult meg. A plöszibó hatást igen sok alkalommal, igen széles körben és a módszereket tekintve rengeteg módon tesztelték. Volt, amikor az orvos sem tudta, hogy néhány tesztalany közül kikap valódi gyógyszert és kiplacebot, tehát mindenfajta emberi sógási lehetőség ki volt zárva a kísérlet során. A tapasztalat mégis azt mutatta, hogy a dolog működik. Konkrét példa, egy kísérlet során két szobában tíz-tíz alant helyeztek el. Az első szobában kilencen élénkítő hatású amfetamin kaptak, a tizedik egy barbiturát tartalmú altatót. A másik szobában fordított volt az arány. Mindkét esetben a kakuktojás tojás pontosan úgy viselkedett, ahogy a társai. Az első szobában az egyetlen, aki barbiturát tartalmú altatót kapott, elalvás helyett felelevenedett, felpörgött, a másik szobában pedig az egyetlen, aki amfetamint kapott, elaludt. De számos egyéb igen szemléletes példa létezik. Bőrproblémákat, szemölcsöket tüntettek el színezett vízzel. A beteg úgy tudta, hogy amit kapott egy új csodaszer és a dolog működött. A legenyhébb tünetektől a legagresszívebb tumoros megbetegedésekig volt képes hatékony gyógyításra a plösszibó. Ha ez nem a tudat hatására bekövetkező gyógyulás, akkor mi a magyarázat? A placeboval kapcsolatban azért le kell szögezni, hogy a hatékonysága messze nem százszázalékos. A kísérleti tapasztalatok 35 és 55 százalék közé teszik a hatékonyságát, és kizárólag azok esetében működhet, akik hisznek a hatásában. Eszméletlen, öntudatlan páciens esetében nincs hatásuk. Olyan eset előfordult, hogy álmütétet végeztek egy betegen, azaz beavatkozási szándékkal felnyitották, de a reménytelen. Helyzetet látva végül valós beavatkozás nélkül összevarták, a betegnek mégis jelentősen javult az állapota, miután megtudta, hogy a beavatkozás rendkívül jól sikerült. Itt is egyértelműen a hit volt az, amely segített. Az is bebizonyosodott, hogy egyáltalán nem mindegy ennek a pozitív hitnek a kiváltásában a betegnél, hogy milyen módon kapja meg a placebot. Azt figyelték meg, hogy például az injekcióban beadott placebok hatékonyabbak, mint a cukortabletták, vagy egyéb szájon át bevehető készítmények, hiszen a beteg összekapcsolta az erős gyógyszert az injekcióval a gyengébb hatékonyságút pedig a tablettával. Egyes esetekben még a tabletta színének és méretének a hatását is ki tudták mutatni. Ha egy szimpla kis fehéret kapott a beteg, akkor nem javult, de ha valamilyen szokatlan színű, mondjuk lila vagy erős narancs színű és lehetőleg nagy méretű tablettát kapott, akkor javult az állapota. A placebo tehát elvileg értjük, a tudatra hat, azt manipulálva, becsapva ér el idézőjelben öngyógyító valós hatást az esetek mondjuk felében. Ám van egy másik faktor, ami talán ennél is érdekesebb, és amely legalább részben megcáfolni látszik a gyógyszerek hatása és a tudatállapot, illetve a bennük való hit közötti összefüggés jelentőségének kérdését. Mi van tehát azokkal a gyógyszerekkel, amelyek öntudatlan betegek esetében is hatnak? Hiszen itt egyértelműen a szernek kell hatnia. Hogyan lehet hát hatékony egyszer, amely nem anyag, csupán információ? Ennek megértéséhez először meg kell értenünk, hogy tulajdonképpen mi magunk sem anyag vagyunk, hanem egyfajta információcsomag, amely a szubatomi egésznek egy jól elkülöníthető, de egyébként attól elválaszthatatlan része, mint az örvény a folyóban, így minden egyes létező is egy hozzánk hasonló, de tőlünk jobban vagy kevésbé különböző információcsomag. A lény, mint információ csomag elméletét igen jól alátámasztja a szervtransplantáció esete, illetve az ilyen beavatkozások után fellépő kilöködés jelensége, amelyet az akadémikus orfoslás immunreakcióként ír le. Igen ám, de mi az immunreakció? A szervezetnek az a védekezési rendszere, amely az információ csomagból igyekszik eltávolítani azt a később bekerülő információt, amelyet idegennek azonosít. Az új szerv hordozza az eredeti gazda szervezetének az információit, ez pedig bejutva az új szervezetbe felülírni igyekszik vagy felül is írja annak egy részét, amit általában a befogadó szervezet nem vesz jó néven. Sok szervátültetésen átesett ember beszámol arról, hogy megváltozott az ízlése, egyes szokásai, a beszédmódja, furcsa emlékek bukkantak fel benne, amikről egyébként pontosan tudja, hogy nem a sajátjai, tehát megrázó bizonyítékát adják annak, hogy az új szerv, információ csomag, képes volt módosítani az addigi állományt. A kedvenc esetem, amikor egy új vesét kapott középkorú tanárnő, felébredve az altatásból, orvosainak arra vonatkozó kérdésére, hogy hogyan érzi magát a következő választatta. Megdöglenék egy sörért. Gondolhatod, a nő lepődött meg a legjobban. Később, bár ezt gondosan titkolják, kinyomozta, hogy egy motorbalesetben elhunyt fiatal férfitől kapott szervet. Ám az új szervel nem csak új információt veszünk magunkhoz. Néhányan az új szervesek közül úgy fogalmaznak egyébként nagyon helyesen, hogy a műtét után ketten élnek tovább abban a testben, amely új szervet kapott. Ez szó szerint így van. Ameddig az a szervél a befogadó szervezetben, csatlakozik hozzá annak a szellemi vezetése is. Bizony. Hiszen ezek az információk, amelyek meghatároznak bennünket, mint mondtam nem egy zárt rendszer részei, hanem szoros összeköttetésben állnak az egy másik szellemi síkon működő szellemi vezetőnkkel is, amely aktív marad ebben a világban, ameddig akár csak egy vesényi részeit él. Valójában nincs különbség a szerint, hogy élő vagy mondjuk egy balesetben elhunyt elhúnyt donor adja az új szervet, a donor szellemi vezetése kötődni fog a befogadó avatarhoz. Írtam már erről, azonban akkor kizárólag az evötár szempontjából vizsgáltam az esetet, így éppen a lényeg maradt le. Tehát ha a szerveink szerves részei a bennünket alkotó egységnek, nem egy szimpla húsdarabról darabról van szó esetükben, nem anyagról hanem információról, hiszen ez a valódi természetük, akkor ezt az információt akkor is magukkal viszik, ha eltávolítják az eredeti csomagból. Ha köpünk egyet, hiába kerül ki a köpet a testünkből, az még a mi adatainkat fogja tartalmazni bárhova kerül. Ha egy másik avatarra a testnedv cserét végzünk, mondjuk csókolózunk, akkor ez információ cserével is járni fog. Ha a testnedv nem nyál, hanem például az utódnemzéshez szükséges anyag, akkor ez az információ csere elképesztően magas szintű lesz. Hiszen a sperma, a férfi szervezet információ esszenciája. Amikor kiürül, az evötár oda a lehető legmagasabb színvonalú információkat gyűjti egyben magából, hiszen az ilyen esetben érvényes protokoll azt mondja neki, hogy utódnemzésről van szó. Abba pedig apait tanyait belíd magából. Nem véletlen, hogy a férfi evötár az ejakuláció. Után kissé kipörcan, hiszen a spermavesztés jelentős energiáveszteséggel jár az evötár számára. Ezt az információ cserét ismerte fel például néhány primitív nép mágiája, amely szerint, ha megesszük a másik lényt vagy annak egy részét, akkor magunkhoz vesszük a lény tudását, képességeit is. Visszatérve a testnedvekhez, például a köpetben, illetve a kitűszentett nyálkás takonyban fellelhető hitvány, hibás információk ezért képesek megbetegíteni egy másik szervezetet, amelybe bejutnak. A gazdaszervezet megszabadulni akarván ezektől a hibás, illetve diszharmonikus működést eredményező információktól kiköpi, kitűszenti ezeket, így az azokban lévő hibás információ bejutva egy másik szervezetbe, fertőzést, negatív felülírást, okoz. Így van ez a szennyezett, fertőzött, vérátömlesztések esetében is. A vércsere egyébként nagyon súlyos dolog, de erről most nem szólok. Így tehát már valóban értjük, hogyan működik az ember, mint információcsomag. Ezek az információcsomagok pedig módosíthatóak azáltal, hogy kiveszünk belőlük vagy hozzájuk adunk információkat. Gondolj arra például, hogy bejut a te információs csomagodba egy vírus. Felülírja az egységed, amely addig elvileg jól működött. Ez az egyébként minimális plusz információ azonban felborítja a harmóniát, és működési zavart okoz a rendszerben. Mint írtam, a rendszernek van egy erre a célra fenntartott védelmi eszköze, az immunrendszer, amely a vírusírtó. Feladata azonosítani, majd megsemmisíteni a káros új információt. Ez is frekvencia alapon működik. Az immunrendszer ismeri a helyes és kívánatos frekvenciákat, az ezektől eltérőket pedig igyekszik megsemmisíteni. A vírusokhoz hasonlóan működnek tehát a valóban hatni képes gyógyszerek is. Hoznak egy új információt a rendszerbe, amely ezen új információ felhasználásával képes az avart elhárítani. Mondok egy gyakorlati példát, a gyógyszergyár kifejleszt a laboratóriumában egy új baktériumot, amely nem feltétlenül öl meg, de nagyon rosszul fogod érezni magad tőle, ha megfertőz. Ezzel egy idejűleg megalkotja a baktériumot elpusztító szert is, antibiotikum, amelyet a bácsi elterjesztése után piacra dob, ezzel nagyot kaszálva. Olyan ez, mint amikor régen az üveges csúzlit adott a fiának szülinapra, csak ipari méretben. Sok gyógyszergyár, sok vírus, sok baktérium és sok gyógyszer ezek ellen sok-sok pénzért. Persze vannak más célú vírusok, baktériumok is, de ezeket most hagyjuk. Innen két lépcsőre bontanám a gyógyszerek működési mechanizmusának leírását. Az első lépcső az információ hatékonysága, amelyet hordoz vagy nem hordoz egy adott szer. Ide kapcsolódik szorosan a homeopátia, mint gyógymód. Máig sok vita övezi a homeopátiát, mint hatásos gyógymódot. Azért hoztam szóba, mert ez kifejezetten és bevallottan az információ által kíván gyógyítani. Míg a hagyományos orfoslás és gyógyszeripar teljes mértékben az anyagot helyezi fókuszba, nem beszél egy szót sem az információról, addig a homeopátia csak arról beszél. Támadják is minden fronton, ebből lehet tudni, hogy van benne ráció. Mégis, sokan kipróbálták, kipróbálják, de elmondható, hogy kevesen maradnak meg mellette. Miért? A válasz egyértelmű, mert kevés embernél hatékony. Ez meglátásom szerint azonban nem a módszer hibája, jóval inkább a megfelelő, valóban hozzáértő homeoteraputák hiányának tudható be. A homeopátia működési elve a hasonlót a hasonlóval gyógyítsd elve, amely azt mondja, hogy a szervezetbe jutó káros információ perődáksz módon a zavart okozó információval gyógyítható. Hogy megértsük ezt az ellentmondást vegyük figyelembe azt az igazságot, hogy a teremtésben előforduló minden anyag, azaz információ, valamilyen dózisban az emberi szervezetbe jutva, méregként hatva elpusztítja az embert. Hiszen még a jóból is megártasok. Szóval, a homeopátia azt mondja, hogy ezeknek a mérgezéseknek igen jellemző, betegségekhez hasonló vagy azokkal azonos tünetei vannak. A homeopátiás gyógyítás lényegét tehát az képezi, hogy mindenféle ilyen módon kipróbált szermérgezési mérgezési tüneteit az orvos által a beteg embernél aktuálisan észlelt betegségtünetekkel összevetik, és az ahhoz a tünetek kiváltásában legtökéletesebben illeszkedő anyagból készült homeopatikumot adagolják a beteg embernek. A homeopátiával gyógyító orvos számára az tehát a kihívás, hogy megtalálja azt a szert, amelyik ugyanazokat a mérgezési tüneteket váltja ki, mint maga a betegség, és ezt adagolva válik a betegség gyógyítójává. Ez nem szokott sikerülni. Mindazáltal egészen bizonyos, hogy ha a dolog szimpla kuruzslás lenne, vagy maximum a plüssibó hatás által működne néha, akkor nem lenne ekkora tábora és nem maradt volna fenn a mai napig. Mellette kell még megemlíteni azt az állítást, hogy az állagyógyászatban is jelentős sikereket értek el általa, amely egyértelműen a gyógymód hatékonyságát bizonyítja, hiszen az állatok esetében kizárható a plösszibó hatás. Első lépcsőként láttuk tehát, hogy egy adott szer nem más, mint információ hordozó, vagy információ csomag, amely kölcsönhatásba lépve egy másik információ vagy adatcsomaggal valamilyen hatást fog létrehozni. Most következik azonban a második lépcső, amely nézetem szerint a lényeg, illetve amely a valódi választ rejti kérdésünkre. Az első lépcsőnél meg kellene elégednünk azzal, hogy vannak szabályok, törvények, amelynek minden információ és információ csomag engedelmeskedik. Ha a sárgát és a kéket összekutyulott zöld lesz belőle és pont. Eddig igaz is. Ám tudunk olyan orvosilag dokumentált esetről is, amikor elvileg gyilkos dózisban beadott szerek semmilyen hatást nem voltak képesek kifejteni egy embernél. Ilyenkor mi van? Második lépcső, csoda. De a csoda honnan van? Onnan, ahova nem látunk át. A legnagyobb csoda tévő Isten. Jézus Krisztus képes volt tetszése szerint halott emberek feltámasztására is, tehát az Isten számára nincs lehetetlen. Mint írtam, hozzáférése van bármihez korlátlan mértékben. Nincs olyan, amit meg ne tehetne. Vannak azonban kisebb hatalommal bíró csodatévők is, akik a mi világunkban számunkra csodálatos dolgokra képesek. Ha bírnak elég hatalommal, akkor simán felülírhatnak egyébként általánosan működő szabályokat. Így lehet hogy egyes esetekben, ha ennek nyomó oka van, akkor a sárga és a kék összevegyítésekor a várt zöld helyett piros színt kapunk. Így működnek a csodák. Amikor olyan erők avatkoznak az általunk megélt valóságba, amelyeket képtelenek vagyunk értelmezni. Nem volnának lehetségesek, de mégis megtörténnek. Ilyenkor egy a mi világunk lényeinél nagyobb kompetenciával bíró lény hat a mi valóságunkra egy olyan cél érdekében, amelyről nekünk fogalmunk sem lehet. A második lépcső tehát az a faktor, ahol a részionalitás véget ér és a tudatnak ha tetszik, hanem el kell fogadnia, hogy van egy határ, amelyen muszáj átlépnie, ha meg akarja érteni a világ működését. Azt állítom tehát... Hogy minden esetben van kontaktus a földi ember és legalább egy a földről, az anyagi világból a földi ember érzékeivel nem észlelhető szellemi entitás között. Ezekről az entitásokról egyébként majd mindenki hallott, ám kevesen veszik komolyan vagy valóságosnak őket. Ha azt mondom őrangyal, azonnal érteni fogod mire gondolok. Ezek az őrangyalok persze a legtöbb esetben egyáltalán nem angyali természetű teremtmények, ám a jelenség működési elvét tekintve ennek nincs jelentősége. Nézzünk meg most egy konkrét esetet, egy csoda sorozatot, amelyet egy hétköznapi, átlagosnak látszó, európai, konkrétan holland nemzetiségű ember produkált egy ilyen idézőjeles őrangyal segítségével. Arnold Jerit Henskes, művész nevén Mirinda Jo volt az az ember, aki mind Hollandiában, mind Svájcban orvosilag részletesen dokumentált és ellenőrzött csodák tömegét produkálta. Ezeket nehéz lenne letagadni, hiszen ma is könnyen elérhető, korabeli filmfelvételek is készültek hajmeresztő mutatványairól, amelyek egyértelműen a csodák világába kalauzolnak bennünket, és amelyek semmilyen módon nem magyarázhatók az akadémikus orvostudomány jelen ismeretei szerint. Mirinda Joe a 20. század első felében élt. Arról volt híres vagy sokak szerint inkább hírhet, hogy különféle eszközökkel szúrta át minden vérzés vagy komoly sérülés nélkül a testét. Bemutatókat tartott nagy közönség előtt, ahol egy alkalommal az egyik néző szívinfarktust kapott és meghalt a műsor alatt. Karjain hatalmas a céltűket, a testén pedig vívótört szúrtát segédje úgy, hogy orvosok hedő állt a körbe őt és figyelte meg közelről az eseményeket. A vívótört keresztül szúrták a testén oldalirányban is, és a hátán beszúrva is úgy, hogy a mellén jött ki a vas. Majd kihúzták belőle úgy, hogy a testén csak a bemeneti és a kimeneti pontja volt látható a szúrásoknak. Vérzés egyáltalán nem volt tapasztalható, sőt a fegyver pengéje sem volt véres. Egy alkalommal, Zürichben a katonai kórházban egy orvosi ellenőrzés során, a hosszú vívó törrel a testében odasétált egy röntgengéphez, amely felvételt készített róla. Ezen látható volt a fegyver pengéje, amint teljes hosszában átszúrja a testet. Egy értelmű volt, hogy számos szervet érintett a vas, és az is, hogy bizonyosan halált kellett volna okoznia. De nem okozott. Volt olyan eset, amikor egymás után többször maguk az orvosok is átszúrták rajta a vívótör több irányban és helyen, de a hatás mindig egyforma volt. Mirinda Johnak a haja szála sem görbült. Saját állítása szerint ő valójában nem művész volt, hanem egy újkori proféta, akinek a küldetése a materializmus tanainak megdöntése, annak bebizonyítása, hogy ha valaki hisz Istenben, akkor megtanulhatja például hozzá hasonlóan tökéletesen urania a testét is. Asszisztense szerint Dajonak volt egy személyes őrangyala, aki súgott neki, és aki folyamatosan instruálta őt. Ez az őrangyal végül arra utasította őt, hogy nyeljen le egy acéltűt, amelyet végül sebészi úton kellett eltávolítani belőle. A műtét után ugyan talpra állt, de néhány nappal később kómába esett, majd 1948-ban, 36 éves. Korában meghalt. A tudomány azóta is értetlenül áll az eset előtt, nem túl nagy reklámot csap a Mirinda jo személyének. Én azt gondolom, hogy az ilyen eseteket lehetetlen megérteni akkor, ha a fizikai világ perspektívájából próbáljuk feldolgozni őket. Azt gondolom hogy maga Mirinda Jo sem értette pontosan, hogy milyen erőnek vált az áldozatává. Meg volt arról győződve, hogy Isten vezeti őt azzal a céllal, hogy megdöntsön egy uralkodó világnézetet, és hogy az emberek figyelmét a transzkendens világ felé fordítsa. Pedig ha figyelmesen olvasta volna a Bibliát, akkor fel kellett volna ismernie azt tényt, hogy egy ilyen küldetés nem járhat sikerrel, hiszen ez a világpusztulásra van ítélve, nem menthető és nem változtatható meg, csak is egyéni szinten, azaz kizárólag az egyes emberek menekülhetnek meg, a világ és a teljes földi populáció nem. Érdekes bizonyíték számomra a felsőbb szellemi befolyásra vonatkozóan az a tény is, hogy annak ellenére, hogy életében ekkora nyilvánosságot és hitelesítést kapott a dzsommunkássága, halála után gyakorlatilag nyom nélkül eltűnt a köztudatból, és azok, akik közvetlen kapcsolatba kerültek vele, például az ellenőrzéseket végző orvosok sem adták fele tapasztalataik hatására az akadémián tanult dogmatikus nézeteiket. A saját szememmel látok valamit, ami lehetetlen, ami mindannak ellent mond, amit valaha tanultam, láttam, hallottam és mégis figyelmen kívül hagyom a dolgot. Kicsit csodálkozom, majd megyek tovább, mint az ökör a szántásban. Elképesztő. Ez önmagában hihetetlen és döbbenetes. Erre mondta Isten maga, hogy ezek akkor sem hinnének, ha a halottak feltámadnának. Dajó hit abban, hogy ami vele történt, az ugyan egyfajta felsőbb lény segítségével, de a saját maga által elsajátított tudás eredménye. Ez éppen az a ten, amelyet az ezoterikus iskolák és például a buddhizmus tanít, az önmegvalósítás és az önmegváltás tanő. Elismerem, hogy a mirindadzsóval történteknek egészen bizonyosan senki ember nem állhatott volna ellen, Isten akarata és segítsége nélkül. Tökéletesen megértem, hogy Dajo azokra a következtetésekre jutott amikre, és azt is, hogy fenntartások nélkül hitt a szellemi entitásnak, aki irányította és segítette őt. Én is simán hittem volna neki, miután többször átszúrnak egy vívó törrel úgy, hogy nem fáj nem vérzik, majd hazasétálok. Ezzel nem lehet mit tenni, védhetetlen a dolog. Dajónak ez volt a sorsa. Ami azonban a legfontosabb tanulság az ő esetével kapcsolatban az, hogy 1. Az úgynevezett modern tudománya fasorban sincs, fogalmuk nincs a valóságról, így a tanításait eszerint szerint érdemes fogadni és kezelni. 2. Az emberi test nem anyag, hanem egy energiakomplexum, hiszen adott esetben képes úgy viselkedni, ahogyan egy anyagi test sosem lenne képes, ha létezne az anyagi valóság. 3. Minden földi embertudata manipulált. A földi embertudata tetszés szerint manipulálható, az nem mindegy, hogy ki és milyen célra teszi ezt. Egy csodákat lehetne sorolni a csodálatos gyógyulásokon, a stigmákon, a különféle vallási élményeken, könnyező szobrokon át a végtelenségig, de nem érdemes. Számomra a leginkább megdöbbentő tapasztalat az, hogy még az ezeket komolyan vevő, analitikus elmék döntő többségének is a végső konklúziója ezekkel kapcsolatban az, hogy az emberi elmének végtelen és csodálatos hatalma van. Elismerem, volt idő, amikor még én is így hittem, de ez a szellemi fejlődésnek csupán egy rövid állomása volt. Ehhez hasonló lépcsőkön igen sokon felhágtam már és még mindig a pincében vagyok. Azt gondolom, hogy ha egyes emberek akár több évtizedes kutatás és gondolkodás után jutnak arra a következtetésre, mi szerint az ember az Isten, hiszen az emberi elme szinte korlátlan hatalmának kijelentésével tulajdonképpen Isteni magasságba emelik a földi embert, akkor ott nagy a baj. Ez az alázat és a belátás teljes hiányát mutatja. Érdekes, hogy ezek az emberek velem éppen tökéletesen ellenkező következtetésekre jutnak ugyanazokat a jelenségeket szemlélve. Ennek csupán azt a magyarázatát látom, hogy náluk hiányoznak azok a személyes tapasztalatok, amelyeket én átéltem. Ennek okán pedig hiányzik a perspektívaváltás szükségszerű igénye is, amelynek hiánya pedig mint mondtam oda vezet, hogy hibás alapokra kezdik építeni elméleteiket. A hibás kiindulási pont pedig óhatatlanul hibás következtetésekhez vezet. Azért gondolom, hogy én látom helyesen a dolgot, mert az ezotéria az ő álláspontjukat tanítja, hirdeti és terjeszti minden eszközzel. Azt, mi szerint az ember a központ, és az emberben rejlik az isteni potenciál, amelyet ha képes lesz kiaknázni, akkor határa a és azon túl. Ha ez így van, akkor minek az Isten? Nekik nem is kell. Az ezotéria az emberben kutatja az Istent. Nömezti az az a bennem lévő Isten, Isteni, köszönti a benned lévő Istent, Istenit. Nálam ezzel az a baj, hogy a magam részéről bennem nem sok Isteni van. Maximum annyi, amennyit az Isten kölcsönat belém, de ez nem az én sajátom, hanem teljes. Egészében kegyelmi ajándék. Ezt persze lehet üdvözölni, de én inkább nem arra fektetném a hangsúlyt, amit kapok vagy kaptam, hanem arra aki adta. Visszatérve könyvünk fő témájához, azt látom tehát újra és újra, hogy a földi ember a világ és az ember működésével kapcsolatos meglátásait, elgondolásait a hibás alapokra való építkezés miatt szinte mindig fordítva látja, mint ahogyan az valójában van. Hiszen abból kiindulva, hogy a földi ember mindennek a középpontja sosem fog helyes következtetésekre jutni. Ezért nem képes például a pszichiátria sem valódi megoldásokat találni az elme és az emberi viselkedés általuk betegségnek titulált rendellenességeire. Ha kisebb a probléma, akkor ugyan esetenként valóban megpróbálja felderíteni annak okát, analizál, mélyre ás, beszél róla, kicsit gyógyszerez. Ha nagyobb a probléma, akkor pedig nagyon gyógyszerez. A módszer ilyenkor az hogy totálisan leszedállják, az agyon nyugtatózzák a pácienst. Egy zombit gyártanak belőle. Az embert egy folyamatosan bambuló, nyálcsorgató idiótává változtatják, így nincs vele probléma. Maximum időnként maga alá csinál, de ez kezelhető. Mi történik ilyenkor? Mi van azokkal az emberekkel, akik valóban ezeknek az erős és folyamatosan nagy dózisban, erőszakkal adagolt szereknek a hatására kiesnek ebből a valóságból? Élnek, de mégsem, inkább csak vegetálnak. Azzal a kivétellel, hogy néhányan közülük képesek maradnak a helyváltoztatásra, gyakorlatilag kómás állapotban lévőknek nevezhetnénk ezeket az embereket. Éber kóma ez, de attól még az. De mi a kóma? Két alapvető fajtája létezik. Az, amikor az avatarban lévő lény, lélek, kapcsolata megszakad a szellemmel és az, amikor ez a kapcsolat megmarad, ám az evetár sérülése okán a lélek nem képes kölcsönhatásba lépni a környezetével, mert az evötár bizonyos funkcióit tekintve működésképtelenné vált. Az akadémikus orfoslás ezek közül egyet, az utóbbit ismer fel. Definíciójuk szerint a kóma egy olyan állapot, amikor az ember valamilyen mértékben elveszíti az öntudatát és nem képes megfelelő válaszokat adni az őt érő külső ingerekre. Több fokozata van a kómának, már egy zavaros tudatállapotban lévő ember is tekinthető enyhén kómásnak megfogalmazásuk szerint. Az azonban általánosságban elmondható felfogásuk szerint, hogy a hiba, amely ehhez az állapothoz vezetett kizárólag a páciensben keresendő, annak valamilyen külső behatás, például fizikai sérülés, vagy belső, a szervezetben fellépő hatás, például oxigénhiány, mérgezés, hipoglikémia, lehet a kivádó okka. Részükről logikus is ez a feltételezés, hiszen az embert, mint egy önálló, zárt egységet kezelik, akiknek az öntudatát és a gondolkodásra való képességét az agyállapotához kötik. Ha ez igaz lenne, akkor ők is helyesen látnák-e dolgot, ám nézetem szerint ez egy klasszikus példája a hibás-alaphibás következtetés formulának. Én a magam részéről egyetértek abban a fentilátás móddal, hogy a kómás állapotok között különbséget kell tenni. Azon az alapon, amelyen a mai orfoslás is teszi, az, hogy milyen mértékű az egyén szellemi korlátozottsága. Ám ebben a megfogalmazásban már a válasz is benne rejlik a hiba valódi okát illetően. Nézetem szerint a kóma valódi okka az, hogy a páciens avatarja, illetve az avatarban lévő lény és a szellemi vezérlés között valamilyen mértékben korlátozódik vagy akár meg is szűnik a kapcsolat. Ennek az oka általában valóban fizikai, azaz földi természetű, hiszen a szellemi oldalon nincs mód sérülésre, amely hibát okozhatna e kapcsolatban. Én tehát azt mondom, hogy ha például valaki mély kómás állapotba kerül, akkor annál az embernél megszakadt a szál, amely a földi lényt összeköti a szellemi vezetésével. A lelket a szellemmel. Ilyenkor lehet tökéletesen meglátni az avatarban lévő, egyébként halhatatlan így sérülni képtelen testű lénynek, az embere világi, saját kompetenciáját, amely nulla. Annyira képes itt, hogy létezik, de még ez is kizárólag csak Isten mindenre és mindenkire szünet nélkül ható szelleme által lehetséges, hiszen magát a teremtést és benne ezt az univerzumot is azt tartja össze. Ha ezt a jelenséget egyszerűbben szeretném leírni, akkor azt mondom, hogy a fizikai test, mind mindaddig életben van, amíg el nem hagyja a lélek, aki a valódi lény. Hiszen az evőtár csak addig nem indul oszlásnak, ameddig a lélek benne van, illetve amíg kötődik hozzá. Ha a lélek elszáll, a test oszlásnak indul. Azt gondolom mindenki belátja hogy a léleknek nem lehet túl alacsony a vércukorszintje, vagy nem válhat oxigén hiány áldozatává, de még agyvérzést sem kaphat. Mégis, ha nem jött el távozásának, halálának, az ideje, az avatarban kell maradni a cselekvési kompetencia hiány is. Van, aki évekig kómás állapotban, egy működésre képtelen avatarban fekszik, mire hazamehet. Ám az, hogy az evőtár nem reagál nem jelenti egyúttal azt is, hogy a lélek is halott benne, hiszen az lehetetlen. Képzeld el, hogy ez a lélek ilyenkor mit él át. Nyilván gondolkodik és meglát sok olyan igazságot, amely aktív állapotában. Még rejtve lehetett előtte. Ha a beteg mégis felépül a kómából, számos esetben megváltozik. Ennek az oka is az, hogy a benne lévő valódi lény, valamilyen módon megváltozott az inaktív időszak alatt. Ám általában a kómások végül nem ide jönnek vissza, hanem hazamennek. Meglátásom szerint tehát a fentiekből is jól látszik az a tény, amelyet a predestináció, illetve a determinált földi lét kapcsán írtam, hogy minden egyes földre született ember halálának időpontja fix. Sem előbb sem később nem mehet el innen, mint azt Isten előre meghatározta. Az, hogy például valakit megölnek eutanázia során, nem jelenti azt, hogy az emberek akár az ő bevonásával vagy akár anélkül döntöttek a sorsa felől. Csupán ezt hiszik, mint mondtam, a hibás perspektíva miatt. Azt gondolják, hogy ők jutottak végül erre az elhatározásra az adott ember vonatkozásában, de ahogyan a gyilkos sem akkor és ott találja ki, hogy megöli áldozatát, amikor az eset bekövetkezik, így itt sem ez történik. A pszichiátria tudományának az ezoterikus megfelelője a kineziológia. Ez az úgy fél évszázados múltra visszatekintő idézőjeles tudomány, hasonlóan a modern orfosláshoz, emberközpontú. Azt tartja, hogy minden harmóniavesztés, rendellenes működés oka az emberben, az őt ért fizikai vagy lelki traumákban keresendő. Itt már hivatalosan is figyelembe veszik a testlélek egyensúlyt is. A kineziológus arra törekszik, hogy különböző vizsgálati módszerek segítségével felismerje a rendellenes állapotok, például szorongás, stressz, hangulatszavarok, beszédhibák, pánikbetegség, önbizalomhiány, tanulási nehézségek, párkapcsolati problémák, beilleszkedési nehézségek, allergia, pszichoszomatikus betegségek, blokkok, önbizalomhiány, depresszió, függőség, fóbia, s okát. Az egyén gondolkodás módjának, világlátásának megváltoztatásával, készségeinek, képességeinek fejlesztése által törekszik testileg-lelkileg meggyógyítani a pácienst. A lényeg tehát az, hogy a valamilyen módon torzult emberi lényben helyreállítsa a harmóniát, az egyensúlyt. Ez így alapvetően igen szimpatikusnak tűnik és helyeselhető, pozitív törekvésnek. Akkor, ha igaz az alapelv vagy elképzelés, mi szerint a hiba oka az emberben van. Ám amennyiben ez nem igaz, akkor ismét a hibás alapokon nyugvó hibás következtetések áldozatává válunk. Ennek ellent mondani látszik, hogy a kineziológia időnként a pszichiátriával ellentétben működik. Akkor ez mégis valami jó dolog. Nos, nem. Akkor, hogyan lehet, hogy működik? Úgy, ahogyan egy szintig minden önfejlesztő technika is működik. Minél avatottabb a technikus, annál sikeresebb lesz a technika. Mint fejjebb olvashattuk például a Mirinda Joe eset kapcsán, világunkban olyan csodák is megnyilvánulhatnak, Kizárólag külső segítséggel, amelyekhez képest a kineziológia legnagyobb sikerei is csak jelentéktelen kis csekéségek. Itt is arról van szó, hogy bár a szándék egyértelműen pozitív, annak ellenére, hogy pénzbe kerül, kevés vagyis nulla kineziológusról tudok, aki ingyen, kizárólag ember szeretetből dolgozik, a módszer alkalmazása oda vezet, hogy az emberben hamis hit és világnézet alakul ki. A kineziológus azt hiszi, hogy érti a világot, az embert, ezek működését, és látja azokat az összefüggéseket, amelyek ezt a rendet stabil állapotban képesek tartani. Ha egy páciensénél a kineziológus sikert ér el, mert ez egyáltalán nem mondható eláltalánosan, akkor a páciens is szilárd híve lesz a kineziológiának és minden ismerősének ajánlani fogja. Ha nem, akkor nem. Egy hazugsággal, kamukurúzsással több gondolja. Végül éppen odajutunk e szemléletet elsajátítva, mint a kvantumfizikusok a burkot rendezettség megfogalmazásakor, vagy a buddhizmus a világtörvény tiszteleténél, hogy egyfajta természeti jelenségként tekintünk arra az igazságra és azokra a törvényekre, amelyek kizárólag Istentől valók. Mindent egybevetve én azt gondolom, hogy mivel véletlenek nincsenek, ezért például az, hogy valakinél sikert ér el a kineziológus, az illető ennek okán pedig lelkes híve lesz-e vagy sem, az is az Isten rendelése szerint való dolog. Mint minden egyéb történése világban, is. Ha Isten valakit nem fordít meg, nem világosítja meg, nem ad neki bölcsességet ahogyan az ége fogalmaz akkor fog ilyen jellegű, vagy bármilyen egyéb kuruzslóhoz, orvoshoz fordulni amennyiben rászorul a segítségre. Most talán felmerül benned, hogy velem mi a helyzet. Én Istenre bíztam magam, az életem, így ha bármi bajom van, hozzáfordulok, tőle kérek és remélek segítséget. Hidd el, működik. Mindennél jobban.